Herre Gemini og jöje böje, nu har jag samnat det här, alltså. Damn face life. Among us, Kerstin och Martins, digressionsmaraton. Digressionsmaraton. Digressionsmaraton. Yes, uh, da er vi gör ju schysst tegertop, vi gör schysst maraton, det. er uh, Magnus, det er Kerstin og det er mig, det er Martin. Vi uh, har en spännande överraskelse. Som vi skal presentere for dere rätt etter siden sist Men eh, vi må gjøre formaliteten unna Og tänker tenker jeg at jeg starter denne gangen eh, Jeg hadde tenkt å bruke siden sist På å eh, bitche om naboen min Som aldri blir ferdig med eh, opppussingen sin Fordi det har jeg vært ganske sur på det siste Men til alt eh, helst Så eh, dro Magnus med på bydevstestingen sin Av Holmlia ja. i går og Søndre Nordstrand der, Ja, Søndre Nordstrand Men det, det, det, dette skjedde altså på Holmlia sted. Ja og der møtte jeg en, en interessant fyr. Vi satt der på en uh, kro som jeg tror vi med sikkerhet kan si at ingen noensinne har vært på som ikke bor på holdbøya før oss. Nei, det truller jeg. så kommer det en, uh, en litt sånn røslig kar og setter seg ned og ber om å få bomme synk først av alt. Og det neste han følger opp med er «Jeg har bare vært i fengsel én gang». <laughs> och så sitter han där då och och och det är liksom mig och där är ett par andra fredliga människor som sitter. Han, ja ja, sitter där och vi är fredliga mennesker og, og, og prøver försöker att vara sån halvvägs i mötekommandet när han slänger på bordet honjärn. Ja. Och då men vi slänger. Han ja, ja. kastar det på bordet. Skämt liksom. så uh, kommer upp ett teleskopbatong. Och så driver han där och har seg, liksom vage grejer om ja vad ska med det här och en man då har någon problem med dem så ringer de mig då vet du. <laughs> og, så, og så sier han, ja, jeg, jeg er jo ikke snevre da, men at jeg sier liksom, ja, hva mener du, hvis noen du kjenner har et problem med noe, så ringer de deg, og så kommer du med disse håndhjerna som du putter på vedkommende, og så banker du dem opp med teleskopatongen din, og så blir han, noe sånn, ja, noe sånn de, uh, uh, uh. <laughs> de trønt da. Ok, så etter en stund da, hvor han bli stadig mer pågående på, skulle bo med røyk og bli kjøpt øl, og i det hele tatt, så, så tenker jeg at, ok, dette var gøy, men nå er det ikke så gøy lenger. Så jeg tar litt mot til meg, for jeg vet at jeg har veldig mange kompiser rundt meg, så hvis dette skulle smelle, så kommer det til å gå bra. Så jeg, jeg liksom tar rollen som... Så... Ja, det var ja. ja, ikke du inkludert til meg, det. kjapt, det Men jeg tar da ansvaret og sier, du, vet du, nå synes jeg dette her ble litt klein stemning. Jeg synes egentlig du skal gå nå, ja. Hvorfor kjenner du? Åh, oh, unnskyld, da, ja, ja. <høy> Så hederskar på hånden der, det, det, det må vi si. Veldig bra. Ja. Yes, uh, Magnus, du er up next. Nei, uh, det jeg hadde litt lyst til å nevne for folk, det er noe som men kanskje er morsomst å, å, å lese selv på, uh, på internet. det er noe som heter Ignoble Prices, altså det er ikke Nobelprisene, men det Ignoble. Ignoble, ja. Uh, og det er da delt ut av Annals of Improbable Research, så det et, uh, de samler da usannsynlig forskning, da. Og Norge var med. Vi er et land i verden, og vi vant prisen for Arctic Science. Og det, dette forskerteamet med Egil Reimers og Sindre Eftestøl, de testet hvordan reinstyr reagerer på mennesker som er kledd ut som isbjørner. Så artiklerne sier at «Response behaviors of svalbar reindeer towards humans and humans disguised as polar bears on edgerøya». Wow! Så det, der var vi med. En norsk, vi har ofte vinnige, faktisk, priser. Jeg husker et år så var det noen som fikk prisen for at de forsket på overføring av kjønnssykdommer på fiskeskjøyter med oppblåsvare barbarer. My God! <laughs> det er ikke skikkelig dritt av meg, spør du meg? <laughs> Wow. <laughs> men det er mange andre viktige priser også, den ekleste er kanskje nærings, næringsprisen som gikk til Spania i år for artikker characterization of lactic acid bacteria isolated from infant feces as potential probiotic starter cultures for fermented sausages altså kan jeg, jeg se si om jeg klarer å spontanoversette det der du skal, du skal isolere laktol altså melk da, fra avføringen til Baby. spebarn for å der mister jeg Trond, skal, det skal brukes de, de, de, i pølsemakeri ja, de, de lager gjære pølser da. fermenterte pølser og da trenger du en startekultur sånn yoghurt eller all sånne gjæring så de skal ha det fra barne babyavføringen og det er noe sannsynlig smjelkesyr Nei sånn okay, du, uh, det, det, vi, må, vi må kutte Den beskrivelsen her så tror jeg at vi får uh, ut, Utslag av bakfyll over bordet her. Men vi kan bare si fort da At i motsetning til uh, det det kanskje kan høres ut som At det er en sånn der Darwin Awards Eller uh, raspberries hvor de liksom mm. gjør Narr av de dårligste i sitt felt da mm. Så er jo uh, mottoet til Ignobleprisen er noe som uh, Science that makes you laugh And then makes you think ja. Så dette er jo det er forskning som høres teit ut, mm. men som har ett formål. Ja, ja, ja. Yes. og, og det, det, er ofte, det blir jo ofte brukt av folk som skal sånn argumentere, spesielt av amerikaner, som har sånn, første spørsmål jeg så på en sånt, ja, yeah, how much of this was government funded? Hun altså, mm. så gjerne teite forsker på. Vel, det... Men som regel så har du en eller annen grunnforsker, eller viktig forsker på et eller annet vis, det er du. Um, og uh, en annen som vi har jo nevnt tidligere i historien til, Kjerstin der hvor jaga, gorilla scripe, og skreit på et bananskarl. Ja, ja. Og da er det faktisk en japansk forskergruppe som har forsket på... Uh, friksjon, eh, bananskal friksjon, både under sola og på bakken. Så det, hvordan er friksjon vi å trøkke på bananskal på bakken? Da, det er noe forsket på. Okay. For det, er, det må være noe av det glatteste i her verden. Ja, vi vet jo det at uh, Kjerstin sklir veldig mye mer enn alle andre, men, men uh, ja, det er dette grønne. er noe forsket på. Men, vi skulle gjøre dette kort og greit, ja. alle må gå så... og sjekke Ignoble uh, på internet for det er ja. kjempegøy. Improbable.com Improbable Kjerstin, din siden sist. Ja, jeg har selvskritt, skal jeg komma. Ja. det skedde så på onsdag att efter skoltid då när vi lärare där satt och hade möte och sånt ting då, så var det någon elev som gjorde det väldigt olovligt då och körde skateboard inne i korridoren. Fy som selvfølgelig fikk konsekvenser de kjørte in i en eh, radiator ja, men, altså, er ikke dette det vi prøvde å gire opp ja. under? Altså, litt mer pøbling -tak? jo jo jo, for all del, for all del. Var jeg var veldig fornøy med det de kjørte da inn i en radiator som, eh, der det kom et sprekk eller et hull da, i den røren der bare pipplet ut verden så i stedet for å av sånn som vi ville ha gjort <laughs> så går de selvfølgelig rett til ledelsen og sier fra de har gjort og beklager det <laughs> perrastar ja, sånn. <laughs> ja. dålig fölling eh, men så visst är det att vaktmästern är sjuk den dagen han har aldrig varit sjuk för men han är sjuk den dagen och altså, får liksom lite panik och ser syn liksom det renna ut väggen bara ja. så hon säger sån åh gudda hjälp mig att tänka vem av lärarna kan vi hämta för att få fixa det här då hon på dem säger kärsteden åh <laughs> ah, så förnöjd när hon kom springandes in bland 20 lärare och där 50 50 men och kvinnare ser det med som hålla kommer in och ska hämta från fixa den radiatorn. Och där satt jag ju med naturforskläraren och en annan naturforsklärare och och som blev tydligt berörd av att eh vad överspis uh, men de blev jag själv med dem och då. Visst man skulle ha haft ett dream så tänker jag att liksom en naturforskarlärare, en slöjdlärare och kanske en gymlärare i tillfället då överfall eller något sånt. Nej, vi trengs nog gymläraren. Det klarade oss fint. Uh, men det var et dream -team. Vi fick vi fick fixa det då och samt då men det bara kännt att den det er någon sån av sån där man kan få inne med någon sån er den første även först sån på när man ska fixa en radiator som läck. Nej, och det till? Ja, vi fick ju inte att fixa det, vart du ringa några lång med vi fick till att leda vatten via et tau upp i en pepparkakebox. Men da vet vi at det er dig som er go-to på skolen. For all del. Hvis, hvis vaktmesteren er syk, så røkker jeg... We're gonna call! We're gonna call. Det, er ja. okay, det tror jeg vi oppsummerer uh, siden sist med, for nå klarer jeg ikke å holde meg lenger. Vi har med oss for første gang en uh, fjerde i studio, en gjest. Og det er uh, selveste Jørgen Bøkman, som... Uh, uh, Lyttere som er kjent med norske podcast kanske kan kjenne igjen fra Saltklypa Men du kan uh, få lov til å introdusere deg videre selv, Jørgen Takk det Jo, jeg heter altså Jørgen uh, Og er en av programlederne på Saltklypa Som da er en skeptisk podcast Så jeg frykter skeptisk til ting Og, så, og likevel sitter du her Ja, uh, jeg var ikke så skeptisk til å komme hit uh, Jeg er veldig glad i MKMDM Så um, det var bare hyggelig å bli invitert Litt mer om meg selv, jeg er en arkeolog Så jeg driver og grabber opp søppel folk som levde for lenge siden Og finner ut hvordan de levde på grunn av det Veldig spennende Og driver mye mer formidling av akkurat det da. Så nylig har jeg blitt forfatter Det vil si det begynner å nærme år siden Men jeg har bare tatt med boka, det vil si bøkene Nå er den i to utgaver En bok som heter Norges historie i 25 ting Jeg holder opp for de andre så de kan nyte de fantastiske ja. coverne mm -hmm. I en hardcover som har et kjedelig omslag og en ny pocket som har et oransjt og fresjt utseende Veldig stilig Det ser ut som kjærlighetsboken Det er noe ja. 25 ting du må gjøre for å Grave opp Dine egne partier ja, nei, Jeg synes den passer for folk som liker digresjoner For det er ja. altså 25 digresjoner Over gjenstander Med litt historisk hus ja, Hva er din favorittgjenstand? Min favorittgjenstand? Jeg tror kanske det er av de som jeg ikke har skrevet om selv ja. Vi er fem forfattere da det er skrevet om mentometerknappen mm. mentometer mentometer Mentometerknappen Mentometerknappen, dere vet 10 i, 10 i skuddet Det var første gången, At man låt ungdom få avgjøre Noe Nej. Og det var starten på Fryktelig mye Som nå har kulminert med like Som kanskje ikke betyr så mye lenger <høy> um, Altså Man, man liksom tenker at mentometerknappen Er forferdelig gammeldags og så viser det seg altså når du begynner å om det, at det er grunnlaget for et dyrt ungdomsopprøver og vanvittig mye som har endret samfunnet vårt. Så det er sånne morsomme ting som du tenker, hæ? Det har jeg aldri tenkt på. Så masse sånne morsomme ting. Selv har jeg et kapitel jeg er veldig glad i, som jeg har skrevet selv, om vikingtida. <gå> ja. Om en keramikkroke. Og vikingene er jo mest kjent for, og når de hadde etniske konflikter, så var det mye hoder som forlot kroppen, for å si det sånn. Ja. Här har vi en etnisk konflikt som jeg tror ikke mange har hørt om. Hadde du tatt en norsk viking, transportert i tid fram til i dag, og sett hvor mye kaffekopper som er i kjøkkenet til folk, så tror jeg at den vikingen hade fått en eksistensiell krise. For det kan vise at keramikk var en av de store etniske markørene mellom vikinger, særlig norske vikinger, og de på kontinentet. Ah. Det var liksom en sånn markør på «er du oss eller dem?». Yes ja. og, og, og var det vi eller dem som, som likte keramikk Så, Vi likte ikke keramikk nei, her oppe vi, i nord Nei, hush, det var ikke bra Men jeg har likevel skrevet om en keramikkrokke Som var her og ble brukt Han var sånn der ja. vi snike-konsidentaliserer Nemlig, og det er nemlig en veldig spesiell Krokke Det der er, det der er den typen sånn, Som faktabøkene som er elsker, så det her blir i hvert fall jeg er nødt skjønke, men jeg eh, tänker at eh, nå har jeg ikke diskutert dette med dig på forhånd, så vi klipper det eventuelt ut men kanske vi kan ta og lodde ut en av disse til eh, en av våre heldige lytterfølg Ja, det kan vi faktisk gjøre ja. mm. Nei, men så supert, da skal vi finne på en kul mm. måte å gjøre det, det eh, poster vi på med eh, show notesene til denne episoden, så eh, husk å gå på websida og finne dem Det er, siden det er du som er gjest, så er det jo du som har eh, kommet med dagens tema Oi. Eller fortelling eller historie. Eller fortelling eller historie. Jo, jeg kommer jo da fra denne podcasten som heter Salt Klypa, som er en skeptisk podcast. Ja. Og vi skeptikere, bortsett at vi er veldig glad i hverandre, så er det mange som ikke er glad i oss. Vi synes vi er noen forferdelig bedre vitere. Og det er vi jo. For veldig ofte så har vi undersøkt ting som er at vi faktisk vet bedre enn veldig mange. Og det gjør oss upopulære. For det å komme og si du tar feil». Det, det er ikke sånn det er. Og nå skal jeg fortelle hvordan det egentlig er. Det er selvfølgelig dritirriterende. Jeg liker det. Ja, jeg personlig liker jo å bli fortalt at jeg tar feil ja når det viser det, det de forteller meg faktisk er riktig, at jeg ja. faktisk oppdaler, oi, det er en annen side ved virkeligheten jeg ikke visste om. Jeg synes det er dritspennende, men det er ikke alle som synes det da, særlig når de har investert masse tid og energi i sin egen lille tro Nei. på et eller annet, så er det ikke så moro. Um, så jo, um, jeg er smartere enn folk flest. Det har jeg bevisst på. Jeg har tatt en IQ-test som beviste at jeg er ganske smart. Ikke noen sånn hypersmart, men sånn ganske Normalen ligger på sånn rundt 100, og så er det pluss-minus 20 er innenfor normalen som omtrent. Skjønner du hva høy det er? Nei, 100 er definert som snittet IQ. Og, ja, det, var en gang var, det begynner å bli lenge siden jeg var fortsatt 10-åring, og så fikk jeg tilbud om å prøve en IQ-test for ungdommer i den aldersgruppa, bare som sånn for moros skyld. Så er en ordentlig IQ-test som de bruker for å vurdere modenhetsnivået til elever og sånn. Så du vil se si at troverdigheten til denne er bedre enn den jeg tok i forkant av den samtalen på iqtest.com som ville selge meg et diplom med IQ-nivået? <laughs> jeg vil tro det. <laughs> Vi og og oppfordre deg til å poste svaret på Facebook. Ja, nei, altså dette med kildekritikk og sånn ja, ja, ja. er jo tema, så jeg tenker... <laughs> ja. Jo, altså, denne historien bare kjapp av formål, men nei, det er liksom mitt forhold vad hva er egentlig intelligens? For jeg må si at denne prøven gikk bra da Jeg fikk 125 Som er litt liksom godt oversnitt Ikke en sånn ekstremt, men godt oversnitt Men det som er interessant er hva som egentlig skjedde I løpet av denne prøven Jeg satt opp på en hytte og løste denne prøven Som noen tilfeldigvis hadde med sig. Og så sitter jeg med en blyant Den sorten som har viskelær i bakhengen En sånn metallkant Og som veldig mange sånne gamle blyanter Så var den brukt helt opp Så var den skarpe metallkanten igjen i bakhengen på blyant og så sitter jeg der, og så driver jeg og tenker litt, og tungene i munnviken og litt sånn, og sånn som man gjør når man tenker. Og så plutselig skal jeg bare klee meg litt på øret som man gjerne gjør, og så glemmer jeg at jeg har denne blyanten i hånda. Så hvis ser da stryker hånda i hurtig bevegelse opp mot øret mitt, så klarer jeg å kjøre den bakhjenten på denne blyanten opp i nesa. Nej! sånn så skreller opp innsida av min, Nei. og blodet velter ut, og ut over prøven og man har en liten pause og tørker blod og alt sammen og så ender jeg altså opp med å være fryktelig smart og samtidig definerer at det er jeg ikke det der er jo en sånn, jeg vet ikke om det er en vandrehistorie, eller om det er fakta, at det er liksom japanske studenter som gjør det dårligst, ikke to blyantropp i nesa og smeller hui i skrivebordet og tar selvbordet på den måten og du klarte nesten å gjøre dette med et uheld da samtidig som du fikk bevist at ikuen din er over gjennomsnittet, altså det er intelligens og det er intelligens ikke den klassikeren der at som er veldig smart også er som at det er kjøt at det er ja, men det, der har jeg, altså, i, men det vi kommer in på her, det er jo nettopp det at I, altså, det som gjorde at IQ-tester ble så forbanna populære til, i utgangspunktet, vil jeg to, og som gjorde at de fikk en skikkelig sånn, dårlig renommé etter en stund, det er jo det at IQ er testningen av en type problemløsningsintelligens. Ja. Det er, det er jo veldig spesifikt. Det sier jo ikke noe om helheten i et menneske. Altså, jeg tror du kan være dritsmart uten å ha veldig høy IQ, mm. og du kan ha veldig høy IQ og fremdeles være forferdelig dårlig fungerende. Ja, du, jeg har jo fått litt innsikt i hvordan sånt kan være fra Mensa, denne gruppa for folk som er kjempeintelligente, og som da må ha en kjempeparingsum i nettopp IQ-tester for å bli medlem. Der har jeg hørt noen sånn innsiktig om interne krangler og folk som virkelig ikke har sosialkompetanse over hodet. man skal jeg ikke ta noen detaljer derfra, for det husker jeg fikk godt nok, men, men det er sånn det er. Men det som er tilfellet er at de som skårer høyt i IQ, gjemt over sånn i snitt, gjør det veldig bra sosioøkonomisk. De grejer seg stort sett veldig bra. Så det er, er ikke dumt å ha høy IQ også. Det er ikke sånn at du må bli teit på alle områder fordi du har høy IQ. Nei, det er jo ikke veldig unnafrekkelig. Inns, innspill der fra, uh, fra kjæresten min, faktisk, som, som er veldig intensert i litteratur, uh, som vi får uh, kategorisere under uh, detta har jeg på en måte ingen kilder for, fordi det er sånn at jeg mener å ha hørt alt». Men uh, det viser seg at de, uh, hun mener å har hørt alt. De som skriver stor litteratur, da, da mener jeg ikke bestseller det, men det som i ettertid blir bedømt som eh uh, stor litteratur i historien da. De har gärna väckfolk med förfärlig hög IQ. Det er ju en interessant eh uh, sån korrelation så fall visst det stämmer. För det är ju liksom konst det som målas i en IQ-test är ju inte något man normalt sett tänker att har så mycket med varandra att göra. Det var väldigt fin mot att du nå reklamerade för mig som författare på. <laughs> ja, det så jag superdär. Men jag är ju så när kan vi ju då fast at denne boken som vi kommer att lädder är på öppetbart ett viktigt verk för sin tiden för vi har checkat at författaren då har, jeg, er Nei, jeg har jo alltid, jeg, med dem sig av ja, någon på kass. Nej, jag var ju allting tror jag klarte fullfölje sån här vice sån testig är jag alltid för det. Görade det då men råd. Ja, kanske på. Ja, jeg har ikke tatt godhet til å sitte og fulle ut blir kjedelig vettet med at altså, jeg er voksne, så altså, kan du bare bli det neste. Ja, jeg er ikke så kjedelig. Så jeg har liksom alltid fullført meg av det. tror kanskje det er militære. Sessons- og energisk med en intelligens-tester jeg. Den fullførte jeg. Men det vil sørre ikke. Det har ikke vært resultatene. Det er, jeg, ikke det ikke kastet meg ut. Da. Jeg kom over en sånn, sånn, litt sånn heftig store på internettet, som tok type 20 minutter eller sånt da. Og den klarte jeg ta i rambofyll da, da jeg kom hjem eh, på natta. Så full var jeg at jeg faktisk ikke helt husket at jeg hadde tatt det, det jeg stod oppdagen etterpå, men jeg hadde, jeg hadde fått svaret på mail eller et eller annet. Og da hadde jeg 105, og så tenkte jeg «nå». Og så, siden jeg ikke husker noe hva, tenkte jeg «jeg tar den en gang til», da jeg var edre, og da fikk jeg 125 så jeg hadde jeg bare tenkt at ok, så man har kanskje 20, kreftet, 20 mindre i IQ når man eh, ja, fritings jeg vet ikke hvor to verdig den var da men, eh. men det var godt at jeg så farslet på Facebook nå, med en sånn test at alle får 120 000 000. nei, de får 140 Ser, han Glenn Sture fra, fra Storfjorden fikk liksom, jeg har 130 IQ, og jeg bare, det har du fa mig. ikke, er. det skal jeg love deg. Ja, nei, men det er jo hvertfall, hvis det er sånn at du dag kan få kjøpe et uh, diplom i tillegg, så kan det være en slags anti-IQ-test dem som har kjøpt det diplomet. De med CV'en, så... Ja, 50 diplom ja, er på det. Ja, sånn. noe Men det er faktisk et poeng at uh, disse er Nigeria, Eva. Mm. Uh, der så du på det at det uh, uh, de er så dårlig å skrive, og det er så helt usannsynlige historier, så mye skrivefeil og, og alt sånt. Og det de mener er at det er faktisk en, en del av strategien da, til nigererebrevforfatterne. Ja, de, de vil sile ut de som er for smarte. De som er så smarte at de reagerer på alt for mye skrivefeil og helt usannsynlige fortellinger, de vil da likevel ikke klare så det, de gjør det så dårlig for det å få de folk som alle ja, de som er så teite at de da vil sende alle pengene sine Men en interessant greie da med den der uh, uh, IQ, uh, IQ og uh, hva slags betydning det har hatt, fordi jeg mener jo at det var uh, i, i løpet av min levetid så har IQ-tester vært kjempe viktig og sagt mye om deg som person, og så har det hatt en sånn dårlig fase på for det er sånn at IQ-tester sier jo ingenting om deg som person, Uh, og så har vi kommet til, ja, ja for nå snakker vi om både IQ og EQ og, og uh, flere Q'er. Uh, <laughs> Kyr. Kyr. Kyr. <laughs> Kyr i myre. Men uh, når jeg hørte at vi skulle uh, snakke om IQ-test i dag, så var det likevel sånn at, ok, jeg har ikke et selvbilde. Av å være en fyr som er spesielt flink på de tingene som testes på en IQ-test Det har ikke vært spesielt viktig for mig Jeg føler at jeg gjør opp med, med å være liksom Det er unormalt kjekk og, og, og grei å ha med å gjøre Jovial ja. Men uh, når jeg da skulle liksom Ok, da skal jeg stikke og ta en IQ-test på en, og så sånn Da var det sånn her Da det mest uh, liksom uh, Uprofesjonelt utseende det jeg kunne Sånn at jeg etterpå kunne si ja, det er, liksom, det er jo ikke sant øh, Og selv når jeg da resultatet Som sikkert Uansett hva du svarer på den Så får du sikkert samme resultat For jeg fikk jo 120 Så jeg var jo sånn ja, Ok, smart liksom Men jeg var sånn Jeg lurte på om jeg skulle juge til Magnus og kjære og 130 da. Ja, det betyr ingenting da til å ha sånn Nigeria-test på oss. Ja, jeg har jo kun noe å si. Jeg tror jo ikke på dette, men... Uh, men jeg syr noe 130 da, det er jeg sikkert på tur. <laughs> Ingen røyk uten ill. Ja. Nei, men uh, altså, jeg føler jo at det er fremdeles... Altså, man har jo ikke lyst til å være et dol. Altså, uh, vi, vet, vi vet vel det at uh, en... Uh, altså, de allra flesta tror att de är lurare än genomsnittet ja. mm. som jo är en bevisar sin egen felande ja. ja. ja. Akkurat som alla tror de er bedre genomsnittsförare. Ja. Ja, men egentligen bättre genomsnitt i att samarbeta och Jo, men alltså det Jag är jag sa jag har flängt i jobb i team och ja. Alltså du vet att det är de politiken som står kommer att vi måste höja <laughs> Vi må liksom få flere folk over gjennomsnittet i karakteren. Vi må få flere som skal skåre liksom over gjennomsnittet bra. Er... Man kan hele snittet da, det er liksom en jo, kan, lille forskjell, jo, men... Uh... Du kan ikke få flere til Nei. å skåre over gjennomsnittet. Nei. Men er dette här og fordi, hvis, vi går, hvis vi luper tilbake til begynnelsen her da, når du, når du uh, nevnte at du liker å bli motbevist når... Når du, når du på en måte er velfundert og, og etterrettbart, ja. og så videre. Det der er jo en sånn ting som jeg også prøver å pryde meg på, men det er helt åpenbart for mig at det er en tilegnet egenskap. Ja. Det er ikke noe som jeg liksom kom ut av default med. Det er liksom noe jeg har måttet lære meg, og tidvis må bitligt i meg, hvis jeg har trodd noe som viser seg å være klimakkanes Ja, det er veldig unaturlig for mennesker å tenke sånn. Ja. Man må lære sig till det. Så, ja, har jeg liksom regnet med meg som en skeptiker i ganske mange år, så det måten jeg løser på er rett og slett bare ved å ikke stole helt på noen sannhet. Mm. Så når det viser seg at «Oi, det var kanskje ikke helt sånn jeg trodde», så er det veldig lett å bare si «Oi, ja, men da, da var det ikke sånn, da tar jeg til meg den nye». Ja, de men det antagelige ikke... jeg gjorde var, var velfundert utifra hva jeg visste da, men eller det kan lett si at, åja, oh det hadde jeg faktisk ikke tenkt noe over. Mm. Ja. Mm. Så bare det å ikke gifte med seg fullstendig med sannhetene sine, så, så er det ganske lett å skifte mening når det viser seg at det er en av det. Men hva kan man gjøre for å på en måte, siden dette som, som du sier og jeg antar er en veldig unaturlig måte for folk å forholde seg til det de ror og mener på, Hvordan, hva, hva kan man gjøre for å fostre frem en slags større villighet til å tilta seg informasjon da? Och det är det stora frågeställan. Eh men vi löser det. Vi ja, men alltså in i skolan. <laughs> det är hastigt så det. Ja, ja, ja. ja, det er, ja Kan vi hålla för ett dej? Ja ja, ja. For ja for men, altså, men kan säga si att det är en tings som man kunde fått in i skolan och samtidigt riskat med att så är det kritiskt tänkning och förmåga och men alltså vi får en ting som man faktisk borde lärt så är det ja. Det är helt det. Men det jag syns ju en som har gjort det ganska bra på det och så har jag skeptiker skeptikers bloggen skeptikergudogarn Gunnar Sjömel som har ju haft såna poster där han säger ting jag tidigare trodde som jag nu har ändrat mig. Mm. Han har alltså såna uppsummeringsposter. Ja, där han tar gå fem sex få ti ting han tidigare mentade men som man har då sett var fel. Mm. Och det det menar jag nu vi har ju ständigt skeptiker hela tiden men det är ju utgangspunktet her er at man har vitenskap eller vitenskap og kritisk tenkning som utgangspunkt for uh, å ta standpunkt, og, og at man drøfter kan se på alle fenomener, alle ting med det utgangspunktet og ikke ha noen sannheter spikerede uh, og betyr... de, de bloggpostene bare for, for å ha sagt det, fordi det er lett å gjøre det der som en sånn gjordette ah, ja, jeg hadde egentlig mest rett men, men mm. bla bla bla men, men han tar jo faktisk en del ting som han har hevda ganske hardt, mm. og tatt fullstendig feil, ja. og går tilbake på oss. De er jo faktisk, mm. altså de er gode. Det synes jeg de er tilfattelse. Ja, det, det det. ja og, og nettopp det da, at man, man <høk> uh, det at man er villig til å sette et kritisk søklist på alle ideer man står for, det tror jeg nå er noe av, som vi sier, det å etterstreve, men igjen så er det veldig, veldig vanskelig, uh, fordi uh, man vil alltid, altså for, uh, politikere ønsker jo alltid ha forskning, så lenge det, det passer. Så vil det alltid ha forskningsbasert. Og da, da sier du sånn, du kan finne forskning som, det sier FRP, ja, når man kommer en ny undersøkt, det, ja, men du kan finne forskningsbeviser hva som helst, og så finner du en sånn, klank som mener at olje er produsert av kosmisk stråling, og ja, det vil stadig komme ny olje, og sånne ting. Uh, altså, det finnes, det finnes alltid finnes en person som mener sånt. Så må vi skjønne dem dinosauren og månen av Knusen og Ludvigsen, liksom? Det forklarer jo dette her på en tidlig tidspunkt. Men også poenget er at det å, å lære seg å lese og skjønne om hvordan forskning fungerer og sånn, og det er kanskje noe på som mange ikke helt forstår, at når du, når du får, og det er så rart heller, for du får aviseartiklet og sier sånn, forskning viser at uh, uh, lettbrus fører til diabetes og overvekt. Uh, men det kan like bety at Folk som er overvektige og spiser usunt Og trener lite, drikker mye lettbryss Og sukkerfri bryss Fordi de tror ja. det er det de kan gjøre For bedre helsa si I stedet, for, altså, I stedet for å kutte ned på alt annet Så begynner de å drikke masse lettbryss For det er jo slankebryssnervos ja, ja. no, Og hvordan tolker man de, altså, det, er, det er voldsomt mye Men begynner med det da Hver gang man leser en artikkel der det står uh, Ny forskning viser og avslutter så begynner vi å se, hva sier de egentlig? Hva sier da de hundre andre artiklene om emnet? Hva, ja. Så vi, altså, vi må, vi må et, om ikke første steg, så er det tidlig steg er, en, som må vi gi veldig mange eh, dagspresentasjonalister som skriver om forskning buksevann. Mm. To, så må vi drive inn poenget om at «correlation is not causation», och att man må kika på har vi en, har vi en bike finndig version av det på norsk korrelation är inte ikke... kausalitet kausalitet Nei, Ja och ja, øh, øh, så så så mår det egentligen alla där ute varma skärpa där. Hey hey Yes och då er det sånn at vi skal ha et slags nytt uh, segment her, dette, dette er et lite experiment, hvor vi skal uh, forsøke oss på coaching? Vi vet jo veldig mye, og er ekspert på mange ting. Uh, uh, hva, hva er det vi skulle kalle dette? Ekspertpanelet. Ekspertpanelet, ja. Og i dag så tenker vi at vi skulle uh, ta for oss noen av de spørsmålene som folk i i desperasjon og, og, og undring, undring har stilt på nettet og ikke fått spesielt bra svar på, og da er det Kjerstin som har tatt på seg jobben og gå til ja, vi skal ikke nevne steder kanskje men mørkere sider på nettet og, og funnet ubesvarte spørsmål. Ja, jeg føler jeg at hjernen min er ganske sånn raspa opp etter altså, å <laughs> leste gjennom det men jeg plukket ut noen, noen gode spørsmål som jeg synes vi kan eh, prøve å svare på Eh, vi kan jo begynne med denne. Eh, normalt at menn dusjer sammen. Typen min hadde en vennehelg for litt siden, hvor han og en kamerat dusjet sammen. Det hele ble bare ledd av, men jeg sitter fortsatt med en litt ekkel følelse. Ikke fordi jeg tror kjæsen min tenner på menn eller noe. Jeg bare følte det er litt feil å gjøre slik når man er i et forhold. Syns det er litt merkelig. Jeg og bestefenningen min kan skifte diskret i samme rum som hverandre, men jeg hadde ikke følt meg komfortabel med å stå naken med henne i en liten dusj, uansett hvor nære vi er. Vad tänker dere? Skal jeg ta det opp og fortelle at jeg synes det var ubehagelig, eller skal jeg bare glemme det? Det er så mange spørsmål som presenterer seg. Det, liksom, det, det første jeg tar meg og lurer på, det er, eh, hvordan vet hun om dette? Så har han kommet hjem og sagt, kjære, jeg har dusjet med en annen mann, men det var i ren forbrødringen sånn. Og vi ler bara av det. Men det tok hun dem på fersken i dusjen og bare, men det er en naturlig venngreie, det er ikke noe bryst om, kjære. Hvis det er såpass, så tenker jeg at det er kanskje... den country-musikken vi hører på nå, jeg skal bare skule med ham litt. Vi sitter jo selv på Brokeback Mountain, hvis det er... Nei, altså, det kan jo hende at han bara har kommet igen og sagt som. Eh, fast speciellt frukost då som du körs med, men Nej, men kanske det var jogga där ett land och så. Och så ville tänka att ord ord jag till att vara Var det en hytte Ja, eksempel, sånne, så vitt jag får förstå det är en hytte tur. Det som jag tänker för det har såna att det är inte så mycket varmvatten. så har vi tänkt, nej men vi har till en dusch av ah, herr och jag vill att du ska vara samman så. Åh oh, ja, jag så ju omedelbart för mig en sån där gymgarderob och dusch här. Nej, nej. Dette er jo en sted på hyttet. Nei, nei, det er altså en, en liten det er, altså, dusj. For hun sier jo her, i en liten dusj, ja. Mm -hmm. Nemlig. Men det må jo være at det da er begrenset varmt vann, for eksempel. eller at de har kokt opp vann for å dusj, er, Herregud, skal vi koke opp så mye vann en gang til, liksom, for det er smeltet av snø. Og... Jeg, jeg vil si som så da, at hvis det er en dusj av den typen vi sannsynligvis har i hver vår uh, herregård, uh, som, som rommer normalt sett en person, ja. og man er to ja, det in så, så har man alltså ja. ja. jag fan man måste ju förklara det på ett visst. Det blir ju lite fekting. ha varit lite fekting. Ja, ja. Men alltså alltså man skina det böja alltså det Men jag altså för det jag för altså de liksom altså. liksom. gode grunder men du jo du trengre en grund. Ja. Ja, altså, jeg Jag tänkte på en person jag känner som fick höra fra kärleken hans at Hun hon var lite irriterad på han var alltid så inmorrig logisk och praktisk. Så når de lå i en litt for liten seng, da, så for ikke at armen skulle ramle ut av sengen, så måtte de stakk den ned i underbukset sånn, for å holde på plass. Så var det problemet løst. egen, eller...? Jeg skal egen. Det er jo ikke en pass, eh... ja, ja. jeg skal bare legge han her. Jeg må bare ha han her, skjønner du. Fordi hvis det ikke ja, og for, også, altså, på... som har vært på sommerleire, den der med fryser du, jeg har litt holdt på hemmen, altså, det er en god gammel, den. Ja. Det, det tenkte jeg ikke på, men... men uh, ja, det kan være sånn at de har planlagt hvordan skal dette gjøres optimalt. Hvis du eh, har håret full av sjampo, mens jeg skylder ut mitt, og så bare sånn annen så får vi ut noe maksimalt. Hvis de virkelig er den ingeniørtypen som tenker sånn, så trenger det ikke være så ulogisk. men jeg skjønner fortsatt at det trenger en forklaring. Ja. Ja. Altså, jeg, jeg tenker som så, at øh, å presentere noen med det faktumet vi dusjet sammen, Uten å, og, si, vent, uten å si noe mer. Ja, uten å beskrive kontekst. Det er det som er problematisk liksom, altså. her. Hvis min hadde kommet men, hjem og sagt du, jeg var på hyttetur med ei veninne og så dusjet vi sammen. <laughs> <laughs> og så ikke sagt noe omstendigheter. Så det så. så. Ja, ja. Men, men, det? men det jeg synes er litt spesielt, for hun skriver jo her at hun tror jo ikke at han tenner på menn. Jeg tenker hvis hun er da helt 100%, altså sånn overbevist om at han er heterofil. Hvorfor i helvete bryr seg da? Nei. Det skjønner jeg ikke. Fordi Nei. da, da er det jo ikke noe, altså jeg skjønner sånn eh, hvis det hadde vært, liksom en, en veninne, eller noe sånt. Så ja, altså, det, hadde det hadde jo vært, vært en helt annen sak. Mm. Men, og hvis du, du skjønner med en annen man og du ikke har et snev av, av homofili eller bifil uh, Men det, det kan du tenke ja. meg at det gir seg nesten skjærl i det at han forteller det. For at ha den hadde vært eh, noe av. Ja, hvorfor fortelte han det? Så, ja, det er, også, for... det er så... Åh, det er, dette er mystisk. Altså. Hva, vet, hvordan har denne samtalen foregått? Hej har dere hatt en fin guttetur? Ja, de dusja sammen. <laughs> det er rart. Det kan jo være ting man ikke forteller kjæresten fordi man synes det er litt pinlig. Vi har å si at fyren har ryggen full av gorilla-hår, vanligvis, men har barbert ryggen der for første gang de møter hverandre. Hun vet ikke at han egentlig har et gorilla-rygg og han og få hjelp av andre til å barbere ryggen, og denne gangen så tok hun den på en måte på fersken, men han tør fortsatt ikke fortelle om at han var over på ryggen. Så det du påstår her er at han dusjer jemlig med, med ja, ja, andre? Dette, ja. Nei, men altså, er vi er på en hyttetur, vi får ikke gjort noe med dette her uten lurer til på en eller annen måte, og så tør han fortsatt ikke fortelle etter å bli tatt Men eventuelt så er det at han forsøker å jobbe nyheten om at han også er på med ja. litt sånn, med hint Men sånn, jeg må en liten digresjon der, for jeg hørte en gang om en kar som ja, uh, hadde med sig en dame hjem, uh, alt var bare fri og damen, han står og steker bacon om hverandre og frokost og tenker ja, det her kan jeg jo faktisk bli nå og hun spør om å låne dusjen honor och kommer ner fra duschen eh så är ju rar och har må plötsligt sticket och och kan inte vara överfokas likväl och och då tvingar fram så väldigt han kunde inte förstå varför. Och så gick han upp på bad och så ser han då i duschen han så ligger ju då en stor hammer. och på den hammaren är det gaffa fast en barbär. Och det det var jo helt naturlige forklaringer at han hadde oppdaget noen svarte ekle hår på ryggen, som han ikke han, han, han nådde dem ikke sånn at han hadde da bare gaffet Barber eh, Barberhøvelen fast til en, en Hammer, for det var det han hadde, og så hadde han brukt den da, men det lå jo i dusjen. Her. Hammer, gaffa og ja. barberblader, altså ja. dette her, dette er en kiss jeg vil ha med i krigen. Altså, jeg, jeg hadde antagelig så nysgjerrig at jeg ikke hadde klart å dra det uten å få vite grunn til den hammeren i dusjen. Men uh, samtidig så skjønner jeg at hun bare plutselig måtte se en vei noe med en hest. Alltså men tror det vart till hur mot jag sagt att vi syns det är så verkligt verkligt at hun faktiskt spelat men du det där med duschen och för vatten i duschen tog samman. Och liksom då jo nei, du skönner det att eh det var ju solvärme upp som solceller uppvärmar vatten och det hon mm. hållte en person han orkar inte hela danne dusche jag liksom. Ja. Alltså det, uh, det det så blir de det ju historien uh, stakkars ex uh, är att Snakk med kjæresten din om hva motivasjonen for å du dusje var, og det kan være at du må forberede på å bli mer kjent med kjæresten din du var fra før. Men vi satt på at det bare handler om hvertfall. Ja. Ok, vi har mer da. Her har vi en som heter Pils med kompiser. Det er en ting som virkelig irriterer meg med samboer. Jeg har ingenting imot at han skal møte kompiser og henge med de. Men det som virkelig plager mig er at hver gang han skal møte dem, så må det være pilsing med i bildet. Hvorfor er det slik? <laughs> Fordi du er en jævla nagging kjedelig bitch! <laughs> Titt det svaret. Ok, så, men, men... Altså, så tenker jeg ikke hva problemet er, egentlig, da. Nei, hun sier jo ingen... Er det at det ja, ja. er... Nei, det er bare at det er pils i bildet. Og... Hun er vel veldig glad i så, vin, da. Ja. <laughs> ja. Nei, men, det er pilsing med i bildet ja, men, okay, Fordi det er jo flere ting her Med noen bilder som, på Facebook eller, Ja, ja, ja. ja men, også, det, det, men det er jo flere ting her Som kunde vært helt legitime ting Å klage på, for eksempel At, at, uh, at det blir Drukket på mye At det er folk Som ikke oppfører seg pent Når de blir fulle Men er, klager du men, men klager jo ikke over det Det det, det er fordi at øl eksisterer Det ja. pils i bildet Ja, ja og det jeg kan tenke meg, altså, uh, hun er jo ikke med på disse kveldene heller, så igjen så er det hvordan vet du at allt alltid er pilsing, er det, men det kan jo være at han er... Jeg tenker det at han har det jævlig artene han er med dem, og det fyller ikke hun seg i. tror det er det som er problemet. Nå har jeg, altså nå skal vi liksom være litt sånn omlivseksperter, og jeg har hatt opp til flere samliv. Ja. Uh, og et av dem var med en som ikke likte drikking, O, da kan jeg se at man blir irritert. Ja, men det er jo en det en helt legitim eh Ja. Uh, uh, det er ikke leget ankepunkt jo for uh, at at at folk ikke av. forskjellige årsaker rike har samme innstilling til til uh, alkohol som du har det hadde i går det, det forstår jeg jo, men da må man jo på en måte ta det problemet det er, det helt, jeg er, sånn, det er den grunnleggende greia altså hvis det er sånn at hun har en religiøs overvisning men da burde det vært at sosial... hun burde ha sagt det sånn, jeg, jeg orker ikke alkohol og synes det er veldig ubehagelig at han kommer altså, hjem hvis, jeg jeg, hvis den uh, dama som skriver dette her er av litt av samme typen som den eksen jeg refererer til, så er problemet uh, at denne damen ikke skjønner Att alkohol är åldrätt? Nej. Ja, okej. Okay. Ja. Och därför måste det bara vara. Och då till ett undantag kunde jag acceptera. Mm. Och då det et problem när det är ofta. Mm. Så problemet då vill jag påstå med utelukkande min egen erfaring att det förhållandet är dödstöppt. Ja. Ja. Det vill jag ju tänka altså. men jag tänker det att ja, ja. ja. eh, altså tro, at at du behöver ju att hon slår upp för det han han tjener sig ju ja, han har jo kompiser å drikke sammen, ja, han, ja, for han har ikke han, stort problem. Det han, han han er, etter hva vi antar ja. da, han er edre hjemme hos dama, og så går han på, tar et par rød med kompiser. Men og, det hun kunne stille spørsmål om, hvis det var, altså det var sånn, jeg synes det er kjedelig at i gjengen til typen min, så er det det eneste jeg drikker, jeg, i stedet for å gjøre gjør noe annet ja. innimellom, ja, men, og det synes jeg godt det kunne gjort. Men det er på en måte ikke noe som så lenge hun gjør sine ting, og de gjør sine ting sammen, som ikke bare innebærer pilsing. Altså, hun har jo ingenting med, Karim. Altså... Nei, men det er jo, det er jo som jeg sier, det finns mange måter denne, uh, dette spørsmålet kunne vært noe man kunne bare handlet, men det å se si at, altså... Når vi liksom, at det pils med i bildet Ja, det, og det irriterer jo veldig Og det er den eneste ting som irriterer Og så står det jo her altså det, Hun skriver jo faktisk det, eksister, det er en ting som irriterer meg Det, samme, og det, og det eksisterer den. øl mens du det ikke er til øl. stede ja, Det, altså, nei, det kan jo ligge så du sier under vi, her ja, ja, nå Ja, vi må ja. Ja. En som er veldig usikker på hva i all verden Kan disse gutta finne på Når de, uh, er, de er påvirket pils, Og ville og, og gale Og gudene ved hva slags finnfolk de vi kan jo ta en sånn her Asperger-tilgjerming også og tenke sånn at det er pilsing med i bildene de legger ut på Facebook. Og altså, så hun, hun synes at mannen gjør dårlig reklame da. Ja, det er alltid pils Han er jo jobbsøkende nå, og det er pils på alle bildene. Det er ikke en fremtidig arbeids- <laughs> nei, Jeg er det eneste. Nei, okay, nei, nei, jeg, jeg, jeg sier igjen, her må det redegjøres ja. bedre, vi må gå videre til neste. Okay. Det bare, bare. neste er så morsom, synes jeg. <tøk> det kan jo at jeg må gi fra meg arket, og at man må ta over underveis. Hvem er det Nei. som er den oss? Jeg tror det er du. Er det meg? Ja. Er jeg sammen med feil fyr? Heisan, jeg kjeder mig så fryktelig i hverdagen, og har grublet på grublet for å finne hvor problemet sitter. Jeg tenkte at det muligens var stedet jeg bor, jobben min, eller hverdagen generelt, som gjør at jeg ikke klarer å slå meg til ro og være lykkelig. For å prøve å løse dette problemet har jeg og samboeren min flyttet til en ny kommune for seks måneder siden. Vi har skaffet oss hund, og jeg har skiftet jobb. Til tross for disse forandringene, er det ingen forandringer i mine følelser. Jeg kjeder mig fortsatt, og takler snartikket ned til hverdagen lenger. Hverdagen er kjedelig, og jeg vet nesten ikke forskjell på om det er mandag eller torsdag. Jeg har begynt å lure på om det kan være samboer min som er problemet. Kanskje det er han jeg ikke er med. med. Vær helt ærlig, har han aldri vært noe særlig eventyrlysten, og han trives best med å ligge på sofaen, slappe av og kikke på TV. Han ikke på denne trangen til å gjøre noe spesielt. Noen ideer om hva det kan være. Andre som har det slik. Vi er i midten av 20-årene. Åh, oh, oh, klinskjern. Vi er i midten av 20-årene. Oh. Jeg elsker det, det er bare sånn. Vi har flyttet til en ny kommune. Fått oss hund, skiftet jobb og enda kjeder meg. Hva kan det være? Hva kan det være? kan. Det mår han. Det kan det att du ser på kända tv-serier. Det, det kan, kan... vara det man byter, köpt ett nytt abonnemang eller eller skaffa seg Netflix Netflix är första jag tänker här alltså. Ja, alltså en så en en uro i tillvaron. Denna den här stackars Alltså jag Story of my life, men jag skönt ju ganska fort att det var den sväre feiten rosa elefant så lå på soffan som ett problem. Jeg vurderte ikke å flytte til en annen kommune og, og, og var med ny jobb og hund. Men, men hvor, hvor, mange, hvor mange skilsmisser tror du egentlig at uh, skjer på dette grunnlaget? Altså, jeg kjeder mig? Det, det, det, det godt, tror jeg er ganske mange. Men jeg, jeg kjenner at jeg har veldig røst til å være der når hun sitter i den sofaen og plutselig ser på ham og sier sånn Det er du! <laughs> som er grunnen til at jeg shit det har jeg på kan ikke denne kæve her bare på spinning eller de, de, de, melde seg ja, men, hun gjør denne, jo mal, ting, eller? hun tar jo grep hun flytter jo og får seg hund og greier men likevel så vet hun ikke forskjell på mandag og torsdag men det er vel veldig, ja, veldig forskjell på mandag ja, det er jo flott ja, jeg er jo lærer ja, står i kontroll på oss för då och uke det er faktisk Men vilken uke då? går vi in i uket att ni när söker. Ja, det är Super, superkraft alltså. Eh mm -hmm. uh, nej, alltså jag det är ganska uppmärkt oss mig problem det er en, som snur mig alltså det hus om vad det kan være Og den allra största frågan är som har det slikt. Ja, här hade jag slikt. Ja, ja. Har vi alla hade sån? Jag tror kanske jag var hankedd. Åh! Uh, oh. <laughs> Bra twist. <laughs> uh, jeg har ja. jo hatt det sånn at uh, <clears throat> ja, uh, uh, i det uh, superlykkelige og langtidsforholdet som jeg i nå, så har vi jo en, en sl slags motto som er aldri kjærestefeil, aldri kjærestedom. Og det uh, springer jo ut ifra... Uh, så klisjet det. Ja, men men, okay. men, men fint Ja, men det springer jo litt ut den der angsten om at man skal bli eh ta på fredag ja, ja, ja. och och avbörs speciellt för att har barn som ju låser mig hemma uh, en del längre. Ehm och vi begge har upplevt at vi i uh, tidigare förhåll eh uh, slutar att ting. Ja. Slutar att bry oss lika mycket, slutar att skriva de tingarna vi liker att skrive och menade de tingarna vi liker. Alla mina förhåll har varit så. Sånn. Och jeg tenker jo at det går jo an å ta grep om, altså hvis vi skal prøve å behandle dette spørsmålet sånn, sånn, Ja, men kan <laughs> man da? Altså, nei, jeg så, tror jeg er slutt Poenget er at Uavgåttet er ikke har Eike, altså. han, har, han har ikke skjønt hvor de skal flytte til en ny kommune. Nei, nei, altså, han har bare blitt Nei, ja, ja, han har ikke skjønt hvorfor det dukker Han bare, ja, jeg tar, jeg tar sofaen sa han, og så flyttet ja. han ja. ja, nei, sant, og det eneste han tenker, han tenker sånn, ja, ja nå driver vi med ting, vi har flyttet, vi har gjort prosjekter ja, ja, sånn, ja, kan jeg slappe så pengat er det er det som de sier at det skjer med skidsvis for, at det er damer som har gått i årevis og tenkt «Hei, dette er jo helt utholdelig», og han bare u u u så «bam!» Så kommer det en sånn «helt ut av det blå!» så <sjøk> ja, ja, nettopp. Ja, for, for, for, for akkurat den har jeg fått hver gang. Så jeg har vært sånn, «men, jeg har ikke fått noen sjanse!» Så jeg har fått sjanse. Jeg, jeg har gått og kjeder meg, mat, og jeg har klaget på at jeg kjeder meg, og ingenting har skjedd. Och så föllar jag likaväll att det er helt sån jöss. Yes. Men, men du har bare vært i förhållvor eh øh, kisen du har varit same, har varit kärlelig, men du säger at du har varit Du har varit uh, kärlelig. Det är ju väldigt intressant. Ja. Jag tror jag jag känner att har vært delaktig i kedsenheten. Ja? <laughs> att jag och kvinnomänsket sammen gjorde förhållande kärlelig då. Ja. Och och att uh, det är du där, Jörgen. har varit i förhållvor där där kvinnfolket gjorde mig tråkig. Oh. Ja, øh, ved å, å stille så mye krav om hvordan ting skulle være at det beste var å bare ligge så lavt i terrenget som overhodet mulig for å ikke tråkke på noen tær og det var i sig selv så mye jobb at det hadde ikke overskuddet så himla mye annet oh, wow. ja, ja. så det kan fortsette så her er det bare å, å... ha en revolusjonerende tanke her snakk med fyren din <laughs> ja. jo, men jeg har også opplevd at uh, uh, altså Mibeslinne, hun mener jo at jeg burde det startes slagsbyrå där det blir i lag med män med etableringsångest. För att efter ett hårt år så bare tryggle dem om tak och fredag och liksom, <laughs> rolig tillvaro så eh, fordi det har varit liksom min grej då att det är liksom med dem har vært sånn, oh, yes! som har varit sån, "Åh yes, äntligen damer som bara inte bryr sig om att jag ut och dricker öl med kompisar, men som inte vill ha ungar bryr sig om den pilsen jag vill Ja, det bryr sig om den pilsen jag vill ha och har lust att finna på ting og inte har lust att liksom ha den jävla roliga helgen. Och så går det allt en sån 3 måneder, så börjar skal vi ikke bare ha en rolig helg? Skal vi ikke kjøpe Volvo? Ja, det er de ikke lappen, så jeg hadde ikke gjort meg. Men, men den der en rolig helg, det er det jeg får i grøstningen. Og jeg gikk en gang med på en rolig helg. Der vi da... Du har en gang gått med en rolig helg? Ja! Aldri mer! Nei! Det faktisk, gjorde vi altså en avtale om å ikke gjøre noe. Og så tenkte jeg, greit nok. Og så fredagen så det gikk det greit, men lørdagen så var det rassløst, det var... Og så ringer en kompis av meg og sier sånn, jeg har i flaske rom, skal jeg komme bort. Så jeg bare, selvfølgelig. Dette høres ut som en kompis vi kanskje har uh, Ja, nei, faktisk ikke. Han, ja. han, har, er, han har fått seg da med å bli borte. Okay. Ja, han er en av dem. Så, ja. Han har bare rolig helg nå. Men uansett, så, så sier han det, og så sier jeg jo selvfølgelig ja. Og så sier jeg da til kjæresten min at, da har rolig å komme bort med i flaske rom. Så bare, men vi skulle jo ha rolig helg. Og så sier jeg, men hæ? Vi hadde jo en avtale om å ikke gjøre noe. Og så tenker jeg, men, men hvis, du, hvis, du har, hvis du ikke har, det er jo ingenting. Og så kommer det da noen som har noe gøy. Så skal jeg si, nei, jeg kan ikke, for jeg har lovd at jeg ikke skal gjøre noe i dag. Jeg skal ikke ha det artig i dag. Det har jeg lovd, kjæresten min. Så jeg kan ikke være, vi skal, vi skal men hva skal dere? Ingenting. Vi skal ingenting. Og det har jeg lovd. Men, Okej, okay, detta syns alltså detta är ju eh även där så är det, altså, det också intressant på ett vis vad vad kommer eh uh, kommer denna jag har også dager hvor det er sånn, okay, I dag skal idag ska jag inte göra Jo men det är söndag. Ja, vi kom, har ju en egen dag till det. Då kommer jo det av uh, et, uh, altså, At ett alltså formen är dålig att jag ja. inte känner att uh, Nej. du gjorde jag lite för mycket igår antagligen visst. Men men den där uh, at det er viktig for en eller annen slags samfunnskvalitet at vi har hatt en dag hvor vi ikke gjorde noen ting. Ja. Dems, altså... Jeg har ikke noe svar på det her. Uh, jeg, jeg, jeg har opplevd det. Ja. Altså, jeg er litt sånn seddatt person. Jeg må jobbe litt med meg selv for komme i gjengen og, og få gjort ting, og så blir det mye mas i løpet av en uke, så trenger jeg tid til å rone meg ned igjen. Og da, hvis det på en måte, og så har vi middag, og så er moren og så skal vi møte de på kafé klokka fem på søndag, og så, vi, så plutselig så er det et mas, og så får jeg ikke hvilt ut i løpet av en helg, og da trenger jeg å ha en sånn helg hvor det er sånn, Oh, vi har ingen avtaler, men pengar, vi har ingen avtaler. Ja, det är det. Er, det är ju så man inte gör nå. Det är verkligt. För det naktop det för vi har ingen avtal så vi, vi bare bara slappar av och sånt. Men alltså jag tänker, okej, okay, och nu Men nu jeg... avtalat att man inte ska förlovt längre. Ja, men där där är jag. Det är jävla helvete. Alltså där där har kommunikationen varit för dålig. Problemet er at du sliter ut Disse stakkars menn når du er sammen ja, det. Han har gått og hungret Etter å bare forlande Etter det så betaklet det er Å leve med kjæra What? dag til dag og, Det er veldig lett her ja. <laughs> ja. Og, og, og, Jo, men det er jeg ikke forstå Det var jeg... det som kom til overbladet her Han ja. tenkte, endelig, endelig jo, men... skal jeg få ligge Og puste ut, og så kommer du og bare ja men, ikke... ja, men hun har ikke gjort det alene Hvorfor må jeg være med på det? Det er det jeg ikke forstår hvis du er sliten, hvorfor må du dra alle andre med deg? Kan du ikke bare... Og hvorfor er folk så jævla sliten egentlig uansett? Det er jeg også lurt på. Ja, men, folk er veldig sliten. Nei, jeg, jeg, jeg orker ikke å bli med på noe. Jeg er sliten. Ja, på en fredag. Så, dette synes jeg er interessant at dette du uforstående for du ikke skjønner at folk blir... Jeg, altså, jeg er jo sliten. Jo, men hver søndag er jo gørsliten. Ja, du har jo du har, du har satt av søndagen det? som at vi får ikke lov å spille på ikke. søndag. Det skjer ikke. Ingenting. Ingen ja. avtaler på søndag, og sånn er det bare. Ja. Men må man, det er nok liksom. ikke alle som har det like formalisert Nei, okay. som deg, da. Kanskje det er det. Andre på en måte sier, ok, nå kjenner jeg at jeg er sliten, ja, okay. og så er det kanskje ikke så farlig om det er søndag. Er men, sliten? <laughs> men jeg tenker, okay, vi uh, bør kanskje gå over til... Det, Nei, skal vi... Ja, har du en til? Jeg har en til. En til. Ja. Så, må vi ta, så må vi ta de ordentlige spørsmålene våre? Ja, absolutt. Jeg har en til. Så denne her er nydelig. Den er litt lang, men den er nydelig. Ny kjæreste. Mye rart som kommer frem med tiden. Ny kjæreste, og vi har bare vært sammen i seks uker. Det er så mye rart som kommer frem nå den siste tiden. Så jeg har nå en spørsmål til dere. 1. Er det normalt at en person går på do, bom Minimum fem ganger i løpet av en dag Og ubeskjemmet lager lyd Der inne i hytt og pine Det plasker og fjerter og så videre Jeg hater det To Han er 42 år og fremstår etter hvert ganske barnslig For eksempel kaller han alle kjendiser Med kallendavn alla la, Sk la axel Per Joda Takk som spør Jonas Garsdører Homsegeir Blomsterfinn jeg trenger å kalle det blomsterfilt og homse. Ja, jeg, altså, ja, ja. Boobimeister, og så videre. Overhodet ikke morsomt. Og ofte snakker han eh, nedsettende og bittert om andra, som aldri har gjort av noen ting. 3. Hvor mye syns det synes man bør tåle fra en partner? Jeg er generelt ikke så veldig sensitiv, men akkurat på dette området sliter jeg. Det har aldri vært et problem med tidligere kjærester, har ikke vært så mye lyder. Her er det hosting brekker sig når de pusser tennene. <laughs> Harking, smatting, snøfting, hikking, høylydsnyting, prompting, raping over en lavsko. Disse tingene, inkludert diverse annet, gjør at jeg litt etter litt <laughs> mister tiltrekningen jeg hadde mot han i starten for sekt ukesiden. Altså. Handler ikke om at jeg ikke tåler at han er menneskelig, men dette er så i overkant av normalen i mine øyne. Så nå lurer jeg på om dere har tenkt om kjæresen deres, Nej, vad där hade tänkt om kärleken deras folk på så. Alltså jag tror jag ser problem här. Problemet är att du har uh, du har deg som Kis Aktle Antonsen sin rollfigur i den där folklighetssketchen som han hade uh, som Ja, ja hvor, hvor det han har med rapet hur du blev varm och han är ju en du, du har funn Pal Hašlevil en sån arketyp en en en en po <laughs> ja, ja, ja. eh, po liksom. det är eh, lurar på inte går så gott altså, men det, det, det som är så nästan lite sån sött är ju att hon lurer på sån sånn, altså, det handlar ju om att det inte tåla att man er människa alltså hon är liksom lite dålig sån vittigt för att Synes at det her er litt, litt herslig da. Men det som jeg tenker sånn, er dette for eksempel den første han har hatt, eller noe sånt? Han er 42. Ja, det er jo ja, ja. om det kunne skje. Det. Ja, Så, det, det, kan det det være, med, Eller om han har bodd samme mennesker i ja, sin. Ja, hele det første, tenker jeg. Ja. Ja, ja. Ja. Altså, fordi det er jo noe med, med at de fleste av oss, altså, alle vet at alt kan skje, men man begrenser jo for eksempel packing hosting så mycket man kan som andre men är det alltså inte som inte Ja ja ja ja då är jobbar ja. de men alltså inte hade grens på det. Og så har du en del som tar en slags stolthet typ. Ja ah, ah, så ja också altså, men vi vi har konkurrens i både rapping och prumping. Eh <laughs> det är liksom yes. en vård underhållning då och det men då är vi eniga om det. Men samtidigt så är det ting alltså jag för har ett väldigt vanskeligt förhåll til smottning. Det er är något det äckligaste i världen och folk som smatter t Altså ja. det ekkleste av det ekle noen kan gjøre mot meg Hvis noen smatter tygges Vi bli vennene forresten av livet Nemlig det, det ikke helt Hvis spørsmål, det er noe langt jeg blir diktator Det er det første, det er det første jeg har nakkeskudd for at tygges ja. Avskaff deg Få det vekk altså, Da har altså min ja. fantastiske kone gått med på okay. Hun skal ikke tygge tygges I nærheten av meg over hodet. Ja. Og det fungerer helt fint, og så promper og raper så mye vi virker ja, det sammen. Altså, dette finner man en løsning på hvis man er på samme planet dette her, men det høres ut som men, det her blir litt vanskeligere. Men altså. brekker seg når man blir tenen? Jeg, <laughs> jeg gjør råd. Men hvordan pusser du tenen? Altså, liksom men er tjempang, gjør så, ja, det gjør råd? Nei, det er, på det er helt på slutt. Når jeg pusser tunga, så brekker den her. Altså. Jeg gjør faktisk det. Ja, men det er, men det er en, en brekk. Hvis du pusser langt nok bak på ja. tunga, så er Nei, jeg da, det Jeg tror blir det har blitt en OCD-ting at jeg må gjøre men det var en liten bräck. Det var en liten sån ä. Det var liksom sånn. ja ja. Det är inte något som vill. Men, men alltså, ja. ja, det är ju brått. Men man måste liksom vara typen då. Nej, det måste ju ske men. Men nu hörde ja, <laughs> ja, det ju typiskt från Ja, han ser ju plumpa. Och plaskigt av jätten när plaskar vart Men också så harkar han ju. Och så driper från. Ja, han har tarma har ett tarmproblem. Ja, han har ju det. Ja, han måste lägga in og han må sannsynlig deg av kosten sin. Jeg tänker at dette er en som... Jeg tror aldri, terapi, eller ikke terapi. Og så må jeg oppdrag. føye til en ting. Det er noen dasser, inkludert min egen, som gjaller noe sinnsfakt, og det er Hva? dårlig lydisolering til resten av leilighetene. Hvorfor er, sånn er det det? Dør hvor det er sånn ventilasjon, er det naturlig det ventilasjon under døra og alt det der. Så når man sitter i stua og sikkert lukker den ene døra som er mellom dassen og stua, så hører man alt som skjer på denne dassen. Så der er det, har vurdert lydisolere hele glassen, men, ja, ja. men den glassen så liten at hvis jeg skal ligge på 5 cm med, med noe lydisolere materialer rundt veggene, så er det ikke plass til å sette den ned. Oi. Så derfor må jeg bare drite i det. Uh. <laughs> men, men jeg, akkurat det er sånn, det er veldig mange leiligheter, altså, mange i Oslo bor jo i et roms, eller to roms, og sånt, så er jo da badet veldig nært opphold. Her, veldig... Her er det fantastisk. Her kan du gjøre akkurat hva du vil. Det er ingen som gjør det. Ja. Uh, men at uh, doen da er nært oss den her, for det første, det er sprekket under døra. Gidder du? Uh, og for det andre, hvorfor er det ikke liksom, altså, tenkt ut at, at et do må alltid være ekstra lydisolert? Uh, ellers så må man ha en, en liten sånn... Det en uh, Jo, man må jo ha annen, en spiller da, med black metal på. <laughs> det, I Japan så har de sånne dasser som, som setter i gang musikk ja. og sånt. Ja? Kan, uh, men, men ok, det er noe så, altså, ja. de som Altså hvis hun vil være sammenfylen Så går det an å Hvorfor skulle hun vil Vi kan ikke bare si til alle slå opp Det har vært rådvare her, men, ja, Det er det som er rådvare Så gjør det slutt Ok, men for, Nummer 1 Forsikt dig om at du ikke er med på skjult kamera ja, de, Med atlantene ja, ja, ja. Nummer 2 hvis du er interessert i å fortsette med denne fyren Få han til å gå til legen Fordi han var ikke lenge igjen Utifra hva det høres ut ja. som uh, ja. Fra din beskrivelse Og nummer tre um, nei, nei, gjør det, gjør det <laughs> <laughs> Altså, gidder det Ja, nei, vi uh, kan ikke bare sitte og uh, svare på uh, sludder som uh, folk har uh, spurt om på Ulegubrillet-nettsider for lenge siden og ikke fått uh, gode svar på. Vi har jo fått veldig mange gode spørsmål fra vår egen lytterbase. Og uh, da var det jo sånn at det var to her som uh, mer eller mindre lot seg uh, koble litt sammen. Det var først Uglekat som uh, spør hva kan man si til en vaksinemotstander man er i slekt med for å få dem til å skifte mening är barn lite utdyppning så ser du nu att uh, detta alltså då en uh, 25 år gammal frisör som är omöjlig att visa till artiklar med fakta för det hon inte tycker att läsa. Eh och menar att alla har rätt till att ha sin mening oavhängigt av fakta. Hon okay. är homopati lite den typen. Eh uh, det är ju alltså det är altså, i sig själv men så kommer det då eh uh, Namaste som jag insisterar på vi talar. Eh uh. Hvordan, dersom det er mulig, i møte man folk som har inntatt en verdensanskuelse eh, med sin egen intern logik som potensielt kan være farlig. Og så ramser han opp masse eksempler av sånne konspirasjonsteoretikere og folk som tror at Bilderberger-jøden styrer Obama via chemtrails og eh, sånt. Jeg synes jo disse, disse går jo godt sammen, og siden vi har med oss både formann i Skepsis og en representant for Saltklypa, har vi noe fra nederst på bordet her? Altså i siste instanet så er man nødt til volv, men som pasifist så, så vil jeg prøve å unngå det for enhver pris. Uh, nei, det her er kjempevanskelig. Som reglene går i diskusjon med sånn satt. Så går jeg i diskusjon med de personene, jeg går i diskusjon med tilhørerne. Er, altså jeg prøver, henvender meg til tilhørerne. I uh, hvert fall når jeg sitter på mye fakta som er relevant, men som den personen man snakker med ikke vil ta til seg uansett, så er det bare det er å, det å informere de som hører på uh, om disse faktaene og logikken bak dem, sånn at de selv kan bruke det i andre sammenhenger. For en eller annen fyr som har helt motsatt mening du, du når aldri gjennom, altså, rett og slett. Men kanske de som er litt enige en som sier «Ja, men jeg har hørt noe om at kanskje muligens...» Det er kanskje litt... De kommer lettere inn på de som har vrangforvistninger. Jeg føler vel kanskje at de to vi skilter her også er litt mulig siden av Eller litt på skalaen. For at du er de folka som har... Et, et, et, et verdensbilde de har bygd opp, er, med er underbygd med diverse YouTube-videoer, Alex Jones-podcaster og Sight -fi og hva de liksom har sett. Så de har bygd opp et, en, et verdensbilde som er veldig vanskelig, som du sier. Og da er det kanskje ikke helst å snakke til de som hører på eller leser det. Viser at man har konsistent argumentasjon med bakgrunnige kilder og sånt. Men så har man denne slektingen som, som er vaksinermotstander og som kanskje ikke, når man sier liksom liker ikke å lese ting, er ikke så veldig på fakta. Så jeg tror jeg ikke den personen er den som har skapt seg et konsistent verdensbilde, eller ikke noe altså slags verdensbilde med, med all mulig underbygging og sånt da. Det er noe, kanskje en uro eller eh, mistru til offentlig helsevesen, mistru til offentlig helseråd. Uh, har opplevd at det fungerte Å ta en homeopatpille Ha mm. opplevd at det fungerte For noen som var oppe i frisørsalongen Så her tror jeg det Hennes erfaringsbakeren eller sånt, Kan være ganske begrenset Men man har tatt noen valg Og når det ikke liker å sånn, Så er det uh, Et problem er jo at vi ikke Folk vet ikke hvordan disse sykdommene Vi uh, vaksinert hodt er Altså man har ikke barn som dör har de barnsjukdomar länge på samma sätt men här är inte livrädsla för polio och där är inte man känner inte den. Så det kan vara att det kan hjälpe att vise eh en ting, altså vise bilder av barn som dör av sjukdomar vi har utrydda. Eh det i Norge är stort sett i Karlenger. Och sån går det med de barnen som gick vik vaccinerat, som sånn går det med det. Och så tror jag ska vara väldigt öppen på eh uh, helsevesenet og medisinsk forskning og så mye feil at det mm. altså at man er at de, de ydmyk på det. Mm. det ikke bare si eh uh, ja, man snakker med legen inn da. Så, så at folk har snakket med legen sin og fått teygte og fått uh, uh, gått i to år og med en vondhet et som uh, løses seg når de fikk en uh, spesialist å se på det på dagen. Altså Så det er masse erfaringer folk har. Så jeg tror kanskje at det som er veldig sån motstridige lesninger og sånn, så finn bilder da, av av barn som uh, får de sykdommene de har klart å vaksinere nå. Mm. tror mange av de folkene som har sånne vrangforestillinger, de er redd. De har noe de er redd for. Uh, og når du er syk, og i tillegg er redd, så blir den sykdommen mye verre. Og uh, hvis du da har en lege som ikke ser at det er situasjonen, her er du en person som er redd, mm. så nytter det ikke å komme fakta. Så jeg hadde en lege jeg måtte bare bytte, for da jeg kom inn på kontoret så, så han ikke på meg, han satt da og slaffet seg på datamaskin. og hørte på mig, men men var ingen kontakt person til person, og det var sånn, nei, dette her gidder jeg faen meg ikke, altså hadde jeg vært en person som i utgangspunktet hadde litt mistro til legestanden, så hadde jeg bare sagt, fuck it, jeg snakker aldri med en lege igjen. Uh, så det er noe med å kanskje komme til hjelp Og si, ja men du Jeg kjenner til en lege som er kjempeorleit Som forklarte dette på en man Som gjorde at uh, Jeg forstod på en helt ny måte Så hvis du har den erfaringen å bidra med Så tror jeg det er nyttig det uh, trekker jo begge opp noen streker Som jeg tror at det kan uh, Være fornuftig å bare ha Helt klart markert uh, Når man uh, snakker Til de som hører på detta er jo uh, en sånn uh, da, da tänker jeg at da snakker vi om å diskutere dette her for eksempel på internett, mm -hmm. hvor det alltid er tre parter til enhver diskusjon, det de som mener ja, de som mener nei, og de som ser på vad de som mener ja og mener nei, mener. Og der eh, vil man jo ha en strategi hvor man vil, vil komme med mest mulig eh, faktabasert kunskap, som eh, etterrettelige folk kan gå og, og finne ut av det selv på, men i denne situasjonen som både beskrives av Uggelikatt og av Namaste hvor man har en eller annen nær i familien og sånn og, og spesielt hun her frisør-dama som la oss kalle den Samantha, eh, som vi ikke liker å lese da. så tenker jeg okay, går det an på et eller annet måte å gjøre en slags appell til eh, Ockham's Razer om at ok, men hvis absolutt alle som har skikkelig god greie på det sier at det er lurt å vaksinere, er det ikke da en mer økonomisk innstilling å si at det er lurt å vaksinere heller enn å tro at det ikke er lurt å vaksinere? Det, jeg tror ikke de på det. Men det fungerer jo ikke sånn heller, fordi uh, det, i en sånn, uh, altså de som er vaksinemokstandere og sånn har jo også samtidig en, en uh, inntrykk av at leges, eller helsevesenet er kjøpt upp eller, eller er på en måte... Um, de ja, behåller bara symtomen. Jo, jo men att med industrien, att det där det, det, er der, ja, det er dem som på något sätt bara skal tjäna pengar. Eh uh, och det syns jag också är liksom sånn intressant då att sätta och tro att en hel ett helt hälsoväsen er, er med på på att göra något sånt. Eh uh, och inte tänka för exempel lägger ut en gräns eller sånt typ att dem på något også er kjøpt opp til å betale til å si at det her burde du ha når de egentlig vet at det ikke er bra, fordi de, er, de samarbeider med å legge i middelindustrien. Uh, men det er jo det som, det som er med sånne um, vaksin, altså en ting er vaksinemotstandere, men også som de som gir med, med uh, konspirasjonsteori og sånne ting, det er jo er også en følelse av å være litt smartere. Fordi mm -hmm. alle sammen er jo, altså flestparten er idioter, Wake up Shippo? Ja, og, og, men jag har skönt. Jag har förstått det. Är larmet inte lura. Eh uh, och jag har undersökt det här lite närmare och funnit ut at uh, at att de tar fel og jag er den smarte som då kan på något sätt redde verden med att göra folk uppmärksamma på det. Och den den skal ska du ju inte undervärdera för i uh, alltså jag plear tänker som sånn att det är lite speciellt att at uh, hele verden er korrupt og, og, og styrt av en masse greier og de eneste som har avslørt det er Harseløykanes nav <laughs> som sitter på nettet hjemme uh, og ikke har noe funktion i og ikke noe utdanning ofte og, og sånne ting. De klarer å avsløre de her utrolig høysvannhetspolitikerne mm. som lurer alle andre med doktorgrad i det tema. Men det finns jo gå på NAV altså. Men, jeg er stolt av, stolt av å være gære Men det finns jo Noen typer øh, altså, øh, Eller er det også fornyttes Å komme med øh, Disse fakta som sier at Ok, men barndødeligheten har gått ned Med en sikkert svimlende prosent Åh, øh. nå sier det bare altså, Det er de, fordi rensløyten har mye, blitt så mye bedre okay, vaksine, altså, De har alltid et svar Men men det du kan gjøre Det er et par drittsekkemetoder du kan bruke for Kanskje slår igjen, det fungerer på noen kanskje. Legg ut om meg. En er still spørsmål. Følg opp resonemangene deres med nye spørsmål, og nye spørsmål, og nye spørsmål, de må svare på ting de overhovedet ikke har pejling på, til du tar dem, rett og slett. Det er en måte. De innser at ja, men jeg hadde faktisk ikke noen begrunnelse, dette var bare noe jeg hadde leset det. Kanskje du når gjennom, nok til at de tviler og begynner å tenke litt over det etterhvert senere. Uh, så uh, kan det være Ordentlig drittsekk. Uh, Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Gå etter stru på hodet. <laughs> Nei, la oss unngå å få oh, ja, det. Åja, uh, unngå Ja, men jeg håper jeg kom på det straks. Nei, altså, jeg, jeg, igjen da, så tror som sagt, det er litt ulikt uh, med de ulike greiene og sånn, men, men hvis vi tenker på sammantal da, som mener ja. at alle ska få ha sin egen mening, ja. Og det er jo en idé for vannt faktisk alle kan ha sin egen mening og men folk får ikke lov å velge sin egen fakta, liksom. det er jo det man kan si, ja. Ja. Men her var det på presentasjon til jeg innfor hu. Eh, og så tredje er en ydmykhet som kanskje og det var vi litt inn på ber etiskhet og så og veldig mange som skeptikere og vitenskapsfolk og og sånt og fremstår ofte som ekstremt arrogante, det er du gjerne også eh i møte med dem, Fordi, for de det har du faktisk ikke peiling på. Og så forsterker man bare den ideen vi har Av å bli ikke hørt på da Og det er jo alltid det spørsmålet Hvor mye skal man gjette med Og hvor mye skal man gå med på det Men, men i utgangspunktet så er det nok, I diskusjonen som annet Så trenger man å ta eh, en ydmyk holdning Og prøve å finne til han Ok, var det du leste det, sa du Og så sier han jo, det var Alex Johnson som sa det på YouTube Ok, men du vet at han mener at alle eh, Har du dødt at han mener det også? Eller altså, Prøv å ta litt tak i det men øh, øh, ja, jeg forlå, jeg, det, jeg, jeg kom på vad den andra drittsekmetoden är. Eh uh, där er det med at alle har sin egen sanning. Byn och dykta upp den egen sanning som är så på tur. Uh, at det uppenbart är nog gärt med din sanning. Men ja, ja, men det är min sanning. Teapot. Jag liksom Nej, heller sån ja men nej då. Det ska jag se att finna Nej, för det att det, det som kurerar uh, dessa sjukdomar egentligen det er att bli kvalt av en blixtsprut. Hæ? Ja, men det er min sannhet, for det vet jeg. Da må du motbevise den. Og så, ja, men, nei, men det er bare tull. Nei, men hvordan kan du si at min sannhet er bedre enn din sannhet? Og så, og så presser du den på hvordan vi, og være litt overdrevene. Hvordan finner du ut hva som faktisk er sant, og hva er bare noen som har funnet på? Eh, og da kanskje du får til en dialog hvor man faktisk begynner å, å se på, ok, det kan hende at noen sa noe veldig skråsikkert uten å ha en for det. En, en, jeg, jeg spurte en gang, en, jeg var i diskusjon med en, en sånn som var, ja, en ordentlig konspirasjonsteoretiker uh, som da jeg, jeg har gått for det her med at det er liksom jødene som, som styrer hele verden da eller, altså, frimulosen eller illuminati, eller hva faen, jeg vet ikke jeg, et eller annet, og, og, og kjørte på med alle argumentene, og det var dem som satt på toppen og de styrer hele verden og da, det gikk ikke annet å diskutere med på det, og til slutt så sa han, sånn, ja, men hva så? Og sånn, hæ? ja, ok, men la oss si det er sånn da Kus, Hors, vad har det på det? Ja, ja, nej, men du gör det det är ju att de så gör hela världen då. Varför varför det dock? Gör det dock? Kan inte den bara göra det då? Det funkar ju på något passligt rätt. Där har den inte någon grej med. Ja, det var, var hela ja, så ja, men jag har ju någon siffror där. Du bor i i i i lörnskolan. Och och det art funkar helt rätt så om det gör den som har, har gjort at du havnar der, så så, så what? <laughs> ja, altså, det funker jo. Verden funker jo mye bedre enn har jobbet på ever. Men det er ikke ofte denne personlighetstypen, hvis vi går til disse konspirasjonsteoretikene som, som uh, Maser og Illuminati og Bilderberger og, og sånn, er ikke det ofte de som mener at de har jævlig mye å klage på? Altså, er ikke dette litt som sånn de Bård-Hogsru-folkene som mener att det er menneskerettighetskrenkelse at han må betale bompenger? Og... og Altså, det, det er jo gjerne de som har et, et ganske mørkt syn på hvordan ting ser ut her i verden. Som, som ja, er det, sånn. det er ofte ikke toppen i samfunnet, nei, som kommer på og som filtreksjoniserer. Jeg tror det er veldig, veldig mange av dem som ikke føler at de eh, fyller noe særlig funksjon egentlig i, i eh, samfunnet. Og som har veldig mangel på anerkjennelse. De får ikke anerkjennelse mm. gjennom noe jobb eller eller noe Eh, sånn. og, og, og prøve å, å få det gjennom det her, da. altså sånn, se hva jeg har klart å pønske ut og finne ut, og nå skal jeg informere deg, så, og det her vet ikke du noe om, og, og, ja, og du som er professor, og du som er leger eller lærer, eh, hør på meg nå og så, og så er, er vel drøm, drømmen deres er vel at, at de, de, de, de som har høy utdannelse skal si sånn wow, tusen takk for du ga meg informasjon, eller det her var jeg ikke klar over en annen ting som, i forhold til det du, du snakker om, og, og, altså, Hu Ingun, hva heter det? Hu Sigurdsson, ja, hun som mente at... Tidligere Røyseland. Ja, tidligere Røyseland og, sånn, og Sigurdsdatter. Hun, hun som mente at CIA injiserer mikrochips i, i vaksinen, syninfluensavaksinen og sånt. Hei. Hei. Hun, det som er interessant er at når hun blir spørt om og forklarer hvorfor medretts Norge er en illegal stat og hvorfor hun ikke betaler skatt i Norge og hvorfor hun vil melde seg etter samfunnet og sånt, nå så trekker jeg fram libya -krigen. Det är väldigt att det här ofte... <laughs> ja, ja, ja. uh, at, den Brandenburg och att det var det ju faktiskt sån att Norge gick till krig en telefonkonferens med med delar av regeringen och några partier på Stortinget Det var ju ikke det var inte Så det finns en helt el eh uh, uh, kritik av Norges krigföring uh, i uh, i Libya på manglende demokratiske grunnlag det. og det er det på en ingen som andre som sier heller veldig få da men små partier ytterst for i Gallia så finns det små partier som sier liksom at det var gærent sant? Men, men mainstream politiske nødvendigheter var jo alle enige om at dette gjør vi selv om det ikke er gjort på riktig måte og så du, det finns da noen sånne korn av sannhet da, der man kan gripe fattig men ser på det det var jo, det var jo helt, det var ikke etter boka det som skjedde og så, i stedet for å rette til kanskje en, en eller annen slags kritikk, eller en, en noe, så går man ut og sier at, men alt du har hørt er feil, liksom. Alt. Nå fant du... Heri, dette var den røde pillen i Matrix. Nå, nå har du sett att at uh, ingenting stemmer, alt har blitt fortalt av løgn. Og det er det som er litt skummelt. Jeg har sett det også med mange sånne hiphopere og så som da... Uh, fordi så mye det har blitt fortalt er løgn, og så mye det har underslått, at sånn som så Tuskegee-segmentet der de ga svarte mennesker og syfilis, eh, som del av et forskningsprosjekt, og, bare, og de antikk det var det de ble injisert med. De trodde de fikk vaksiner eller medisiner, ja, ja. og så var det syfilis, vi skal se hvordan det går. Nå blir det fortalt at staten har injisert svarte mennesker med syfilis, jeg tror var syfilis, Sammen for så, å sjekke, ja, ja, ja, se hva som skjer da, hva man kan gjøre med det. Så det er klart at da begynner, ok, og kanskje det var så får kanskje det var sånn, det som var saken, Ebola her. Ja, ja, så du begynner å ja, ja. få sånne greier der, ikke du begynner sånn, ja, eh, aids er egentlig et på svarte mennesker, eller, altså mm. du begynner Vomfile. å du finner noen sånne små ting, og så nøster du helt gjerne retning da, fordi du nøster opp til det sånn, mm. eh, i stedet for å ta tak i de helt gjerne, og der mener jeg at det er problemet, at det ikke finnes noen da, sosiale, politiske bevegelser vi kunne blitt del av i stedet for. Det finnes ikke noen alternativ for det, det finnes ikke noen tilbud med folk som kanskje stiller spørsmål en med en ting. Det da de begynt å luge litt, sånn du kan bli med i og gjøre noe konstruktivt da. Ikke sant? Det mangler for en hel del Og så ender du opp med sånne vilje ja, vei. Men, øh, ok, som en sånn øh, øh, nå har vi en liten stund på dette og kanskje kommet opp med noen ideer, men øh, jeg tenker er det, er det noe poeng i? Er det noe å hente på å prøve å gjøre en appell til argumentet om Ja, men ok, du gambler på at uh, denne sannheten din, Samantha uh, Som du ikke orker å lese deg på, er riktig Her er konsekvensen hvis du tar feil uh, Er det noe å hente der liksom? Fordi det er mulig alltså må jag menar så det likte det det, det med att ställa frågor. Ja. Alltså gräva och og ställa altså, vi på något emot anerkänn som antas sin sin, sin sanning okay, ja, men fortell mer eh och och när hon og stille fortällt så ja, men og, og som du säger till slut men är ikke konsekvensen av att inte göra det så altså, visst du tar fel större än MG Givinsten. Givinsten det var varit smartare. Ja. Mm. Fordi, altså, det, altså, jeg har Jeg skal ta dette veldig kort Jeg har ø, vært affiliert Med ø, en del sånne alternative mennesker via har tyrrere forhold Jeg har vært alternativ ø, som, som var veldig skråsikre på At jeg ja, er en legemiddelindustri Og ø, Problemet når jeg prøvde Diskutere med dem, for det gjorde jeg jo sånne, ja. Så ø, det var jo alltid At på et eller annet punkt så sier de bare Ja, ja, ok du, du, jeg ser at du har blitt solgt på ja. propagandene. Og det er liksom det å komme over den kneika da, og si at, ok, men hør nå her da, hvis det faktisk mot formodning skulle være sånn at jeg har rett og du tar feil, så er det som skjer hvis du vaksinerer barna dine, det er at vi handler videre på den ikke helt kjempefantastiske måten som verden går videre på i dag, men det går nå på et vis, og vi lever stort sett til å bli ganske gamle alle sammen, mens konsekvensen av hvis du tar feil er at vi kommer til å ha en barnedødelighet som eksploderer. Går det an å liksom gjøre det til et fyndig argument, så tänker jeg at da kanske uglikkatt kan overbevise Samantha, da. Man kan håpe. Yeah. Yes, vi må hoppe videre. Håper dette var litt Gjertson uh, på et eller annet vis. Hei, bare jo, jeg tenkte vi bør svare på følgende spørsmål fra Gromma. Dersom man blir mobbet, hvordan bäst si fra til mobbere uten å falle til deres nivå? Altså ikke hevne sig Ignorere, forsøk å si fra på en skikkelig måte, visst det inte går gjennom. Eller rett og slett være jævlig tilbake. Vi snakker mellom voksne mennesker, ikke på jobb, der kan man vel snakke med chef eller HMS. Ikke på skolen, der snakker man med veileder, lærer, rektor, men i privatlivet. Mobbing i privatlivet som voksen, det, det er, må jeg innrømme at det er en, en problemstilling som jeg ikke har uh, tänkt over før. Er det noen som har erfaring med Har uh, Nei, det var det med. Som barn, ja. Voksen, nei. Um, jo, jeg har vel, har vel kanskje liksom erfart og hadde noen i omgangskretsen, altså, altså en sånn type kanske typen til en venninne eller, eller et eller annet sånt som eh uh, har jag kanske har, har gjort mycket narra mig eller hackat på mig alltså det altså, mobbing uh, jo jo men alltså som som alltid på något sätt er är ute efter att uh, enten uh, nedvärdera mig lite eller göra narra av mig eller något sånt det är det er du, du har faktiskt märkt det ja. Jeg har vel opplevd det, ja. Så må vi jo tenke, må vi ikke begrense oss til å tenke altså, det en... vennbekrets heller. Dette kan også være innenfor familie, for eksempel. Det kan det jo, absolutt. Og, det, og det, der har det jo Men det skal vi ikke gå inn på alt. Men eh, det jeg tenker er, eh, som er et veldig, en veldig grei måte å ta tak på, er jo å, eh, det kommer til å bo gamle artig, snakke med proen, selvfølgelig. Men når man skal legge det frem, det er det som er det viktige. Så er det viktig å bare fortelle hva man selv føle, och ikke si, eh, altså ikke peke på hva den andre gjør. Hvis du sätter deg ned og sier sånn, Magnus, du mobber meg, du er kjip med, og når du sier sånn og sånn og sånn og sånn, så er du kjip. Då angriper jeg Magnus, som da vil forsvare seg, eh, og sier, du gjør vel ikke det, eller om det din feil, eller et eller annet. Men hvis jeg forteller hvordan jeg føler det, så sier jeg, Magnus, jeg føler at du ofte gör nærme av meg, mm. og det syns jeg er annerledes kjipt, og jeg synes det, jeg blir usikker når jeg er sammen med deg, på grunn av det. Og, øh, og, altså, man, man må jo være villig til å faktisk blåttlegge de følelsene. Ja, det er, altså, man, nå snakker vi jo om å konfrontere her. Ja, man konfronterer jo, men man forteller bare hva man selv føler, og ikke hva den andre gjør. Uh, når jeg da sier sånn, jeg føler at du gjør det her, og når jeg er sammen med deg, så er jeg usikker, uh, jeg får litt omt i magen, og uh, jeg blir ofte i dårlig humør, fordi jeg føler at de tingene du sier til meg er ment. Ondt. Det er ikke sikkert det er sånn, men sånn opplever jeg det. Hva kan vi göra med det här. Og da kan ikke Magnus eh, nekte på det, for jeg, han kan ikke nekte på at jeg føler det er sånn. Nei, det, det, det går jo et godt grep, ja. sånn sett. Men jeg tenker jo at når vi nå snakker mobbing, så är det jo ofte, og husker jeg ikke jeg definisjonen og sånn, det finnes jo det er systematisk over tid altså ja, mobbing, Men er det da, fra en person eller flere? Det kan være fra en, en eller flere Men det er at det er systematisk over tid Hvis mm. du en gang er kjip med noen Så er ikke det mobbing Da er det en, en konflikt ja, tänker att at det noe som kanskje ikke fungerer på samme måte Når du sier det sånn, Det er i, i sosiale fellesskap Eller i si, nettforum Eller på, i en større gruppe det, det er vi som er La oss si at man Er i, i organisationsliv Eller lignende då man blir systematiskt kallt utanför inte tappne på råd at man har den personen som blir satt i ögat i inte alltid eller eh, at man blir satt i ögat helt värre en ting som man ikke er komfortabel med, ikväll? Det kan ju ske mm. väldigt många server. Eh uh, som då jag kanske inte kan kommentera på samma måten i med enkel personer, där är ja. det faktiskt jag ett uh, kollegor, alltså man är kollega som man inte önskar vara del av av avvisning eller av behov, altså at man boe i et kollektiv, eller at man er ja, så der tenker jeg at det, det gjør det jo vanskelig hvis det ikke er, altså en ting er noe enkelperson, og mm. da tenker jeg at det, eh, hvis det ikke, altså ofte kan det være sånn at det, det faktisk ikke, hvis det, det ikke er riktig for det da, altså de folkene er bare i kjipet, og du har det kjipet med å med dem, så kan man faktisk gjøre noe annet. Jo, ja. Men det er gjerne kan ja, folk som som du ikke kan unngå. Ja, så folk som kanskje får den samme rollen i olika vill höra så. Det er någon som som blir hakat på. Ja. Både i prevorset. har lite altså, vi må ju vi måste nästan anta för okay, det bordet här så går jag ut ifrån att vi har en viss mängd erfarenhet med mobbing fra från ungdom och och sånt någonting, antingen det mm. vi har observerat det eller upplevde själv och så vidare og det som er så grusomt med mobbing uh, av barn og ungdom er jo at du befinner deg i en situation du ikke kan uh, flykte fra ikke sant og det som skjer med de fleste av oss også de som ble mobba og, og ble mobba til den grad att uh, det på en måte har påvirket livet deres også som voksne, det er jo at når man blir voksen, så finner man seg sin egen gjeng. Mm -hmm. uh, man uh, drar vekk fra disse som, som på en måte tråkner. Man velger jo. Ja, man, har, man, velger. man har muligheten til å bort. Så uh, når vi snakker om mobbing fra voksne i privatlivet, så tänker jeg at da snakker vi om en eller annen situasjon uh, man ikke kan komme seg ut av. Enten fordi det er familie, enten fordi det er i en vennekrets, hvor du ellers identifiserer deg veldig med alla andre, og ikke vil miste den vennekretsen, men du har kanskje da en eller to mm. som, som uh, oppfører seg uh, jævlig. Uh, jeg synes det er et veldig interessant spørsmål. Uh, jeg tänker at uh, <clears throat> som fra organisasjonslivet, uh, som vi stadig refererer til, uh, som jeg og Magnus har til felles, så var jo en gjennomgående ting var bøllekurs for jenter, hvor man uh, lærte seg å uh, kjenne igjen hersketekniker, og uh, hvordan man ved riktig nok å gjøre seg særlig til, på en måte, altså, dette krever litt av det er sosialt, men det å reagere, det å uttalt si, hei, hva mener du med det, når noen prøver å om drittene og liksom bare la det kope bort i latter, det er utrolig effektivt. Så du gjør det en to-tre ganger. Hvis, altså hvis Magnus slenger noen vitser om mig og hvordan jeg er dårlig til å sykle og stygg på håret og, og, og alt det er blakk og, sånt, og så ler alle, ikke sant? Og så sitter jeg der og føler meg dårligere og dårligere. Så, så, så kommer det bare til å fortsette. Men hvis Magnus gjør det og jeg sier, du, nå må jeg med det. Fordi vi kan godt snakke om hvorfor jeg er dårlig på å sykle men, men er det relevant nå, no. så kommer Magnus til å føle litt ubehag ved mm. den drittsleggingen hver gang, det er voksen av den jeg lærte som barn, min far da han skulle lære meg hvordan unngå å bli mobba så var det at når noen begynte å ærte deg, så kom det til å med det helt til de kom igjennom så omgjør å stanse det, og måten å stanse på var å si, hvis du mobber meg for klærne mine eller noe sånt, så kan jeg si ja, og hva så? hva har det man deg å gjøre? Og det de andre elevene prøvde seg et par ganger, og jeg tog den, og det funket. Det bare falt dødt til bakken, og så var det ferdig. Så gav det ikke mer og sikkert videre til Ja, men det er, jo, det er jo et godt point. Altså det er som du sier, å konfrontere direkte med en gang når det kommer og sier sånn, å, ok, hva du med det? Hvorfor sier du det? Hva ønsker du å oppnå med den kommentaren? En annen ting som uh, vi lærte på disse kursene, for det var jo sånn stå sammen kurs. Også. Men er dere jente? Nei, Nei, det er jeg, det jeg ferdig med jeg har, å si nå At, at uh, det skjedde altså, bøllekurs Men uh, du hadde noe slutt til å stå sammen kurs Men egentlig var bøllekursene bare for gutter og jenter mm. uh, Og det dreier det seg egentlig Veldig med å bygge kollektiv da. Bygge trygge kollektiv Bygge venn, at du hade folk du var trygge på du Folk du uh, kunne snakke med Folk som ville vekke deg uh, Så var lærte på en måte styrken Det å, å ha et, et miljø da, Eller en, en, en gjeng Og det tänker jag- vis man, for eksempel, altså det at man bygger et, et, et godt foliefellesskap, det er lettere sagt en utro sagt. Ja. Men igjen, så tror jeg noe, en, en ting er den individuelle løsningen med med kronterere, en annen ting er faktisk det å, å sørge for som alle da, om man blir mobba eller dårlig vann eller ikke. Altså at andre også faktisk sørger for å bygge kollektiv der vi kan ta vare på hverandre. Um, og der tenker jeg igjen at hvis, hvis det ikke betyr noe for deg, det stedet du fordi mobba, så er det faktisk bare det og la de folkene ha det så godt, hvis det betyr noe for det se hvem andre er du kan snakke sammen da, er det andre som har knektet det samme, er det noen som har kanskje gått til å skamme seg fordi det ikke tok er det familien og det er bror dine som er kjips så snakker med søstrena dine og sier du vet du hva jeg føler dette som en belastning det er står jeg alene i dette og i de aller fleste tilfeller tenker jeg i voksne fellesskap så vil jo vil du jo oppleve forståelse for sånt, da. Og så tror jeg også at veldig mange voksne mobber overhodet ikke er klar over at de mobber. Det tror jeg faktisk også er, og at når de da kanskje blir gjort klar over det, at det oppleves som mobbing, når du sier de tingene, oi, altså de der, den vitsingen av de og sånt. Så jeg fikk den beskjeden en faktisk av min barnesvenninne, som er meget, meget forskjellig fra meg, da. Når jeg var med ho og hennes venner, som er... Ganske kjære folk, synes jeg da. Og er veldig opptatt av interiører og, og, ja, og sånne ting som cupcakes og sånne ting som jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til. Uh, og da har jeg vel da, uten tenkt meg om uh, tydd til å hele tiden kanskje påpeke litt at det här er ikke noe som interesserer meg. Og jeg driver ikke med sånt. Og, og, og, og jo, kanskje gjort litt narr av at de alle sammen er så like og gjør det samme og sånne ting. Aldri tenkt over at det skulle oppleves som. Jeg, liksom, jeg prøvde liksom bare å med i samtalen, og det eneste måte jeg kunne bidra på var å liksom være litt sånn sarkattisk og, og sånt da. Og da fikk jeg beskjed. Eh, da ringte hun meg en dag og sa sånn, eh, jeg opplever det som mobbing, at du gjør narr av oss. Mm. Eh, og det er ikke noe kult. Og jeg ble kjempeleimig. Jeg ble dritleimig. Jeg anet ikke at det var sånn jeg fremstod, og har vært veldig bevisst på det i etter det. Så det kan også hende at man faktisk gjør mobberne en tjeneste med å Fortell deg. Det er et veldig Orson. godt poeng. Det, det oppleves. Go uh, point. Mm. Uh, uh, jeg tänker som så, og uh, her kunne jeg komme med en anekdote, jeg men jeg tenker som så, det første du kanskje bør gjøre uh, om du opplever mobbing som voksen i privatlivet, er å forsikre deg om hvorvidt intensjonen er om, eller om det er uh, rett og slett en, en usikker kis dame som vitser, fordi det er den enkleste måten å føle sig mindre jævlig på selv. Og øh, den konfrontationsmetoden som Kjerstin beskrev om å liksom si, hør, jeg føler slik og slik, og gjøre det på to manns hånd, det tror jeg at vi får veldig mange til å, til å snu øh, den oppførselen der. Hvis det derimot ikke er nok, så øh, tror jeg, og det krever at man er litt tøff, så tror jeg at det kalle det ut hver gang det skjer, hver gang det kommer en sånn spydighet, en sånn vits, si, hæ, hva mener du med det? Det kommer til å gjøre at uh, den personen kommer til å føle det som, som, som så belastet, da, mm. og gjøre en av akkurat deg, uh, at det kommer til å miste sin gevinst. Trollsprekkelys. Trollsprekkelys, rett ja. og slett. Uh, det er en oppfølger fra gromma her, som er hvordan vet man at man er kul? Cool? Eller på armbande utan ordbinde. Ska man byta det? det. det? Ja. Kjempebra spørsmål. Ja. I det altså har det er, altså, her er vi å 4. Jävligt kul. Det är ju jävligt Men men, men vet vi det? Det är för jag är en fanskårare. Ja. Man, man vet man är kul hvis man har en podcast og folk kan höra på den. Så ska vi ta nästa fråga? Nej. tror att man ska drita i det. Eh Nei, men det spørsmålet var, legger, vi kul, legger vi i å være kul, vi i å kul, sånn kul som at man er den som er alltid litt på forskudd med tjentene. Man er kul man, eh, i man passer inn over i Man vil alltid få folk som sier, hella, liksom, man skaper litt liv og Er det det som er kul? Eller er kul å være en kul person? En person som folk ønsker å være rundt? En person som man, man, som er festens mittpunkt, kanskje? Men ikke nødvendigvis, men det person som folk liker å være Eller man er kul i man eh, turer selv. Ja. Altså litt at det er gromma uh, som har stilt et spørsmål Det en person som vi jo alle vet er kjempekul mm -hmm. Så kunne vi ha lagt lista veldig høyt her Men uh, jeg tenker at sånn for å på en måte gjøre dette med public service så, så kan vi heller legge lista på hvordan vet du at du er uh, ikke døv da Hvordan vet du at du, liksom, altså, at du blir satt pris på i de sosiale miljøer du uh, ferdes i Og at folk blir glade heller enn åh oh, og nei for se deg da det, det, er jo, det er jo basert på tilbakemelding, tenker jeg. Det er jo den eneste måten å, å vite det på, er at man får gjennom en ny tilbakemelding om at «Oi, du er kul å henge med». Eller at man også, eh, man, en ting er jo veldig lurt å se gjennom eh, eh, lista si på samtaler, så er det bare du som har ringt? Er, altså, tar folk kontakt med deg? Eller er det du som faktisk tar kontakt med dem og får lov å være med? Ja, ikke sant? Og, og, og, og oftere enn ikke, kanskje, for... Jeg har jo en sånn, sånn den, den angsten jeg alltid har på søndagen, altså når jeg har fullangst, det går jo på at jeg, jeg begynner å tvile, så tenker jeg sånn, er jeg egentlig kul å henge med? syns egentlig folk det gøy, eller er det, får jeg lov å være med, fordi, med sånn, åh, oh, vi må jo kanskje spørre Kjersti nå, liksom. At jeg altså, sa, er jeg egentlig bare på nåde, hos alle valgene mine? Ja, ja, det der det, er jo der, der, der som mennesk. Ja, øh, men så tänker jeg jo sånn, jo, men... Folk tar jo kontakt med meg, og dere har jo spurt meg å være med i podcast, da må jeg jo være litt gulig, ja. <laughs> oh, nei, men du, du, peker på, du, du peker på noe utrolig viktig her, ikke sant? Uh, uh, det er ikke første gang jeg har nevnt dette, men jeg, altså, jeg har jo en, en humørsjukdom som, som holdt på å ta livet av meg en gang, fordi jeg var helt overbevist om at jeg var en byrde for alle som kjent meg, och att uh, familjen min kom på det väldigt mycket bättre vis de slapp på förhållandet med och sånt och detta här det tror jag att selv om uh, någon av oss har det ut i de cykliska eh uh, så är det något som alla människor mm. har vad vågner man borde man på är det, sånn ah, de oh, ah, det, det, det sånt ah tänker ni egentligen å fan och kommer mat in det man egentligen tänker är jag köper öl igen och sånt och och göra det med hela hjärtat med ja. <laughs> men Eh, eh, der der eh, tror jeg at en, en, som en refleksjon rundt det der Som ikke kommer naturligt til folk Fordi for de aller fleste Så er ikke dette her et så stort problem Men det å da faktisk se på de tilgjengelige bevis Som er Blir jeg invitert med? Er de interessert i å henge med meg? Ser det ut som det synes godt om meg? syns det svarer de når jeg spør på ting? Altså, mm. altså alt Det overbeværende Liksom bevismateriale tilsier jo at, åja, oh nei, vent, det er ikke sånn. Det er den aller fæleste menneske i hele verden mm. utifra bevismateriale. Og ja. det tror jeg at de aller fleste kan gå igjennom, og så ser man jo, vet du hva, jeg er for meg ganske kult. Mm. du møter en drittsekrendag, så har du møtt en drittsek. Hvis alle du møter en dag er drittsekker, så er det du som er drittsekken. Og det handler veldig. rett og slett om å ta tilbakemeldingen på hvordan du agerer i verden og se vad man ser ut tänker jag idag. Ja. Alltså jag har den sorten som aldrig jag tror att jag har varit nog seriös. Eh dåligt självbilde väldigt ofta eller går lite perioder då. Eh och då är det tillbakemeldingar, direkt tillbakemeldingar från folk alltså att tyckte liksom. För det händer folk säger sånt. Det är inte fruktligt ofta. Men det hender også, sånn, altså. Jeg er jo ikke flink nok til å si nei, det. Nei, det var det jeg tenkte også. Jeg, jeg, angler, jeg har jo sånn evig sånn, jeg, det er alt for dårlig til å gi komplimenter eller mm -hmm. tilbakemeldinger. Sånn. Jeg fikk en melding her på Facebook som var sånn, det som er så sympatisk med dig det er jo du ser folk, og så sier du, tar du deg brye med å si uh, det du ser. Så bra. Og, det var, jeg, jeg ba, wow. og så svarte jeg, takk, fordi jeg, de er så bekymdige for at jeg er litt dårlig mm. på, på å si sånn. Og så sa den personen, ja, men det gjør det så mye viktigere du gjør det. Ja, det er, også det er godt, jo også et godt vengt. For man slenger rundt seg, hvis man er jeg, veldig på komplimenter, jeg, det så, det veldig det, veldig så blir de det mye av. Ja, for du kan jo fort gå inflasjon i komplimenter der. Jeg kjenner en som er øh, ekstremt røys på komplimenter. Altså. Når jeg møter han, så blir det, det nesten sånn jeg, jeg står der og rødder meg, for det bare hagle med alt fra utseende til hvor kul man er. Og, bla bla. Uh, og, og så tenker så, så, så, så, jeg sånn, jøss, så, og jeg sier sånn, faen, som en jævlig kul fyr. Og så begynner jeg å sånn, men han er sånn med absolutt aller, så det går jo inflamasjon i deg. Det er ja, jo ikke, det er det har ja, ja, ja, det har ingen, det, det har ingen verdi egentlig i det hele tatt. Men jeg eh, tror jo også at man må, som jeg har jo vært nødde å henge opp eh, sånne kort og lapper jeg har fått fra elever, tidligere elever da, på porten min. Der det helt konkret står at jeg er en veldig god lærer, synes de. ja. Eh uh, den måste jag ha där till uh, ofta som att tio till di lappar man liksom för att minne mig själv på när jag sätter att tvivla på mig själv så tänker jag fan eller nej nu är allt bara driter jag är inte någon cumperson och jag kan bli det av att upptaga att det har varit en fest eller ett land där jag är inte där jag är tänkt att det varit naturligt att invitera mig men har inte blivit det kan man också att det går helt ned och tänker jag ingen lik mig mm. men så kanske bara tänkte man att här hade du fått besked om det och det räknar bara med du visste om och skönt att du var välkommen eller ja men jeg tror nok man må, må ja, se rett og slett gå in og, og begynne å legge være litt, være på er det bare jeg som liker andre sine ting på Facebook? Eller får jeg noen ganger? Ja. Men også sånn, og, og du, gir du selv komplimenter? Og, og er du selv oppmerksom på å si til dem rundt deg at du setter pris på dem og synes det er det gjør deg jo igjen en kul person. Mm. Ja, altså, jeg tenker at oppfordringen her fra ekspertene må jo være at uh, ist du involverer det i å eh å se andre og eh mm. gi tilbakemeldinger til andre så er det nästan omöjligt och ändå inte vara kul cool, då. Ja. Mm, faktiskt. Anderkänning. Yes. Oh, det där det, det, det, det var inte uh, Magnus, vi ska avslutte med ända en mobbrelaterad uh, sak för i uh, helgdan, men ja. Om vi kan fortelle litt om hvordan vi har blitt mobbet for ærene våre Jeg har aldri blitt mobbet for ærene mine Jeg går ut ifra at dette var en henvendelse til deg Ja og du har jo en historie på dette her så Nei, jeg... altså, det, jeg, har jo, jeg er født i Stavanger Jeg har å snakke på tau Så jeg er født til, det var to og et halvt år, så fødte jeg På tau? Ja. Hva betyr det å snakke på tau? Nei, det, det er et sted Åja, oh, åja! Oh, <laughs> du då Taube köften och snackar det är klart att ha det har det till Taubryggeri? Nej. Nej. Taumölle, det är ju senare. Nej. Eh det är ett ett test utanför staden i en del nei. i Sträng kommun. Ehm um, så jag föddes då och mina föräldrar är från Uppsala så då snackar jag borsteläkt men uh, jeg jag snackar ruggeländing till av fem år sånn. ungefär uh, så. Och jeg Eh och jag lärde aldrig rulla är jag alltid till logoped för en sån jag lite logoped med sig så jag si men uh, det kunde jag inte förstå. Men, så i barndommen så var det en del snakk om det og sånt, men det var ikke det som aldri mobbing, så jeg har veldig skjedd som mobbing historie Men jeg har jo også et, et dårlig høyt på meg fordi jeg er en som er en ganske u... Det har ikke noen basis i virkeligheten, sånn mer faktiske handlinger fra min side Jeg har jo aldri slåss i noe fotball i et helt sammenheng Fortsett fra én gang! Men, jeg liker at du så spesifikk! Jeg har aldri slåss i noe fotballer i <laughs> Det blir litt sånn som at jeg i fengsel én dag. <laughs> <laughs> Men ja, får høre deg. <laughs> nei, det skal være konsist. Uh, Så so, jo, nei, dette var da det på et uh, supporters-seminar. Det var samlet supporter fra fotballkulturelle lande for å diskutere felles problemer og utfordringer. Og var det noe å SK. Åh. Uh, mm. Og de frivålingene ble sittende da og synge, vi sange sange mot de andre og liksom venskapelig ærting og noe sånt, og vi sang da til de frivålingene. Snakk norsk, bønder, snakk norsk, Snak snakk norsk, bønder, snakk norsk. Eh, som er noe man, og de frivålingene har alltid lykt til folk som snakker andre dialekter enn orsloverdialekt. Fordi det er uforståelig i babbel. Og det reagerte ville de bæren veldig på, for de hadde aldri blitt kompetert på at de skulle ha snakket noe ja. Jeg tror det tok det veldig hardt at det nødvendigvis liksom, skulle bli mobba for dialekt, altså. <laughs> så, så de begynte da synge tilbake der de sang med, med en skarriere, da, ikke sant? Jeg husker ikke riktig hva de sa, men da, poenget var liksom at de skulle da snakke norsk, bønner tilbake eller noe sånt, for gjør Norge og meg. Og Och det. Och jag får höra några barn där. Jag yeah. singlar där ut. Jag ser på Magnus i den situationen <laughs> ja, då, tror du rösten hans bärrer inte. Ja, ja. <laughs> men det som då skedde var att jag jag aldrig den var sån sinne som jag inte upplevs som liksom fransk trauma på dig like, på mig på i så jeg, på, der ble det vi det blev inte kom inte slag men det blev slags bryting og <laughs> bryting jeg har veldig lyst til å se deg bryte med en fra Bærum det er et bilde, eller en, en, en YouTube-video jeg vil ha stjerner. Ja, vi kan, ja, har jo snakket med masse i hvert fall. Det var en ganske dårlig stemning <laughs> i, på gjestens seminarier mellom oss. Da, men du, den, du, ble, siden, du ble tatt så, litt på senga med at altså, det, det er faktisk... Det, skal, ja, ja, det er det trygg, som skal til ja. for å gjøre det, hun, ja. Ja, det er rett og slett og disse, de der ærnene du vet. Hulken ser du meg. Ja, det er liksom for Bruce Banner til ja. Så det var faktisk den eneste gangen jeg liksom har slåss inn som fotballsamling, og det var på grunn av at jeg ble mobba farlig. Wow. Jeg har, uh, som sagt, aldri blitt mobba uh, for ærnene mine, men altså, vi, vi uh, biletterer jo denne podcasten som en og en halv nordlending og en og en halv slugget, og det er jo fordi jeg uh, er jo født og oppvokst i Tromsø. Og det å flytte fra Tromsø til Bærum uh, er et slags kultursjokk. Så jeg har blitt mobba en hel del for dialekta mi. Og det øh, har resultert i, i, i knuste briller og grå og, og, og, og, og sånn noe. Men jeg hadde heldigvis en svingod rektor på den barneskolen jeg gikk på, som på en måte klarte å se vad som var hendelsesforløpet i disse gangene, og hvem som faktisk var underdog, og hvem som ble plaget, og hvorfor det endte som det gjorde. Det må jeg si til... Øh, altså, til deg da, som, som er lærer, Kjerstin, og, og, og sikkert kommer til å måtte deale med den typen ting, oh, ja, ja. og har gjort det, ja, ja. At, at det er veldig få ting som er mer verdifullt enn noen som uh, setter sig in i den typen situasjoner og ser hendelsesforløpet og, og på en måte tar tak i det da. Mm. Så, Og vise forståelse for den, det sinnet var. Ja, ja, ikke sant? Kan... Fordi altså, det, det er klart det føles jo så jævlig urymlig å skulle bli uh, mobba på ja. hvordan du snakker. Det tenkte jeg jo på i sted, men er du jo galt at jeg har blitt mobba før jeg har lektet min i voksen alder? På al altså, sånn type at det, det ikke har vært rett uh, var Ja, i voksen alder. I voksen alder. Ja, ja, her i Oslo. Ja, ja, ja. Ja, ja det overrasker uh, og, meg. Egentlig. I køa på, altså. Nei, det var den perioden da uh, Team Antonsen mm. hadde mye sånn uh, Jokken Nord og sånne ting. Som var jo kjempeartig. Altså, og, og, og ja, han hadde fått skvartene sånn skvart, skvart. Ja. <laughs> det var dritgøy. Ja, men Problemet var jo det at plutselig så trodde hver mannsen at de var morsomme hvis de gjorde narr av meg. Når de stod i kø på Delideruka for eksempel, eller et eller annet. Ja, det, uh, det var, altså å bli mobbet av fremmede folk som du ikke kjenner på gata og, og rundt omkring för att du snakker dialekt. Den är ikke noe kul. Og jeg tror en god kompis med, han hadde jo klaget han da, og han fortalte etter det at han innrømte at han hadde tenkt sånn. «Ja, ja, særlig, hvor ille kan det være?» Men han var lammemeldet i Oslo på en by, og tredje gangen det skjedde, så var han helt utvilt. Han sa sånn «Jeg beklager virkelig på vegne av alle Oslo-ledninger at du Jeg skulle kjøpe meg en bakt potet, og så sier, «Har du bacon?» Og så står det en fyr som sier sånn «Gjør henne med lute og fest!» <laughs> og, så, og så bare sånn «Hæ? Unnskyld? Hva behager?» «Jæveluta!» Så de var som sånn drit dårlig, de kan ikke snakke heller. Det, det var jævelende, ja. ja. Og det er sånn, sånn ja, eller jeg kom, på, jeg kom faktisk på en, en fest en gang, der hun som hadde festen tog imot meg, den tog imot oss som kom da, uh, plutselig begynte, å, og så, det er artig å når de skal etterligne nordlendinger, så, så, så vagger de, de. Ja, de gjør seg liksom litt sånn stor og vralt at det, eller et eller annet. Ja, det ja, var veldig rart. Men de begynner å, i hvert fall å vagge, liksom, for å si det, og så begynte hun å svensk, eller noe sånt. Jeg skjønte ingenting. For da var det sånn, kolke, kolke, kolke, et eller annet. Så tenkte jeg, hva skjer til det på kolke? liksom ikke. Og så gikk det en stund, så bare, å står du här og ape etter dialekten min, det det du prøver på. Så tenkte jeg, i helvete for en måte å si velkommen igjen til meg på reiser. Det där kan vi faktisk gi et sånt emblematet statement fra MKMDN. Du er dårligere på å etterligne den dialekten du prøver å etterligne enn det du tror du er, så gi faen ja. i det overfor de som faktisk snakker den dialekten, fordi du driter av. Når det gjelder ærer, så må jeg bare si for det første, Martin, du har en fantastisk rulle her, som jeg er skikkelig misunnelig på. Rrr, rrr. Bra, jeg kan det også, men jeg har... Dessverre lopper meg til en forferdelig slapp R Den irriterer mig. Nå er den selvfølgelig tydelig når jeg sier det akkurat nå Men altså Når folk tar meg i å kommer med slappe R Som knapt er til stede Vær så snill med meg litt for det Så at jeg blir påmynt om at det er ikke sånn det skal være Du sier sånn, Jøgen Det hørtes ut som noe man ikke ville være Gud, nå må du slutte, du er så Jøgen ikke vær så jøgen, det kler deg ikke. Men, uh, vi kan jo rulle opp da historiene om våbing uh, her, med at uh, gi faen i å kødde med ærmene til Magnus, hvis ikke du vil ha juling av en uh, stor og Bryt ting. Ikke med uh, dialekten til uh, Kjerstin, det er minnet du føler deg innmari sikker på at du er god på det. Mm. Og hva meg gjelder, ja, test your luck. Jørgen, kan du godt mobbe litt for ærnene sine. Yep. Uh, jeg tror kanske det er det vi får tid til i dag. Uh, vi tar som en siste notis uh, farvel denne gangen med On Air Radio, som vi har hatt et uh, veldig årligt samarbeid med så langt. De ska omstrukturere litt. Det er ingen konflikt som ligger bak dette her. Ha det bra til dem. Vi fortsetter på egenhånd. Uh, vi ønsker å takke opp til flere mennesker som dere finner i show notes av våre, men først og fremst uh, Jørgen Bøkman, som har vært vår gjest i dag. Uh, du finner han på saltklypa.no og vi kommer til å ut en link uh, til alle dere som ikke vinner en kopia av boka hans, sånn at dere kan gå og kjøpe den. Og uh, nok en gang, takk til Jester fra Gatas, du vært med for. Takk for oss. MARADON!